Розділ 30. Бріт Марі прокинулась у своєму ліжку у будинку банк. Від небувалого головного болю, найстрашнішої властивості. Хтось із сусідів явно сверлив стіну, бо коли Бріт Марі встала, кімната заходила ходуном. Бріт Марі була вся в поту, її нудило, тіло боліло, а в роті щепало від гіркоти. Бріт Марі, як жінка не без життєвого досвіду, відразу зрозуміла, що з нею. Напередодні у Самі вона випила більше спиртного, ніж за останніх сорок років, з чого випливав єдиний логічний можливий висновок. «У мене гриб», – роздратовано пояснила вона Банк, спустившись на кухню. Банк смажила яєчню з беконом. Собака принюхалась і відійшла подалі від Бріт Марі. «Від тебе несе перегаром», – констатувала Банк із погано прихованою урочистістю. «Ось саме!» Тому я так і почуваюся, кивнула бріт Марі. Ти наче сказала, що в тебе грип. Бріт Марі доброзичливо кивнула. Голубко моя, саме це я й хотіла сказати. Це єдине прийняте пояснення. Алкоголь послаблює захисні функції організму. Про це пишуть у книгах та журналах. Тому я заразилася грипом. Банк перевернула яєшню, собака схилила голову на бік грипом, а як же, пробурмотіла Банк і поставила яєчню на стіл перед Бріт Марі. Бріт Марі заплющила очі від похмільної нудоти і віддала яєчню собаці. Тоді Банк поставила перед нею склянку холодної води. Бріт Марі зробила жадівний ковток, від грипу буває зневоднення, про це і у книжках пишуть. Все це дуже дивно, адже я ніколи не хворію, пояснила Бріт Марі. Банк кивнула з явною недовірою, тому Брід Марі закивала з подвійною енергією для компенсації. Кент і наші діти безперервно хворіли. Не один, так інший. А от я не хворіла ніколи. «Брід Марі, у вас чудове здоров'я!» – так каже мій лікар. «Так-так». Ні Банк, ні собака не відповіли. Брід Марі глибоко зітхнула, сумно моргнула і випрямилась. «Діти Кента...» Слова здавалися позбавленими кисню. Вона мовчки пила воду, собака та банк їли яєшню. Вони супроводжували Бріт Марі до піцерії на зустріч із футбольною командою, бо Бріт Марі не знала, хто пропускає роботу через гриб. Собака демонстративно обігнув клумбу біля будинку, бо звідти смерділо так, наче минулої ночі туди когось вирвало. Фу, дозволь запитати, чи це смердить із твоєї клумби? запитала Бріт Марі. Зрозуміло, це їй не стосується, але якщо банк не дає перевагу таким добривам, то не дивно, що на клумбі нічого не росте. Дехто хто вночі напився і наблював на клумбу? пояснила банк. На клумбу? Яка дикість! жахнулася Бріт Марі. Банк кивнула, навіть не намагалася приховати задоволення. Дикість – це не те слово. Собака відійшов подалі. Особа сиділа в піцерії біля зламаних дверей і пила каву. При наближенні Бріт Марі вона зморщилась. Бріт Марі зморщилась у відповідь ще сильніше. «Ну і сморід, ти курила у приміщенні?» – своро запитала вона. Особа наморщила ніс. «А ти, Бріт Марі, у тебе це як його...» Душа горіла, а ти заливала пожежу віскі? З твого дозволу у мене грип, пирхнула бріт Марі. Особа схилила голову на бік, як раніше собака. Банк тиснула палицею в крісло-качалку. Закінчуй балачку і дай їй криваву мері. Що це? Поцікавилась Бріт Марі. Ліки від грипу, буркнула банк. Особа зникла на кухні і повернулася зі склянкою, повною чимось схожого на томатний сік Брід Марі скептично випила його, після чого краплі, яким пощастило потрапити в рот, відразу вилились назад, прямо на собаку Собаку це явно не втішило «Це спиртне!» – сплюнула Брід Марі Собака вийшов і сів на гравій Намагаючись зловити вітер, банк витягла руку з палицею перед собакою, дотримуючись безпечної дистанції від можливого плювка. Особа наморщила чоло, взяла ганчірку і почала витирати стіл, бурмочучи: Не знаю, що у тебе загриб у такий день, Брід Марі, але зроби милість. Це як його? Не запалюй сірника, коли видихаєш, почисти спочатку зуби. «Піцерія, знаєш, не застрахована від пожежі». Брід Марі зрозуміло, не зрозуміла, чого це все було складно. Однак вона вічливо вибачилась і перед особою, і перед банк, пояснивши, що вона має справу в молодіжному центрі і не має часу весь цей ранок стояти в піцерії і переливати з пустого в порожнє після чого швидким кроком перетнула парковку, стурбовано війшла до туалету молодіжного центру і замкнула за собою двері. Блювати у всіх на очах під час ранкової кави їй було недоречним. Коли вона вийшла, пацюк уже чекав на порозі, наче маленький хутряний гість. Щуру явно не вистачало дорогого наручного годинника, щоб з незадоволеним виглядом постукати пальцем по циферблату. Брід Марій принесла снігерс і тарілку, накрила до сніданку і чемно перепросила, що їй треба прибратись. Потім увімкнула пилосос, забрала його у ванну і замкнулася там, затиснувши дверима провід. Хай щур не думає, що там когось рве. Може, Брід Марій вирішила пропилососити раковину. Коли Брід Марій вийшла, щура вже не було, снігерса теж. Брід Марі мила тарілку, коли почулося постукування палиці оводвірок. У дверях стояла банк із собакою. О простягнутій руці банк тримала зубну щітку та пасту. Брід Марі вклала одну тремтячу руку в іншу. «Я думаю, у мене харчове отруєння», – пояснила вона. Банк проборчала щось дуже схоже на харчове отруєння, а як же? Повернулася і пішла назад до піцерії. Прит Марії кілька разів почистила зуби, гарно вклала волосся, вичистила ванну содою, ніби зчищала сліди вбивства. Потім, задерши штори, випила залпом три великі склянки води, чого аж ніяк не збиралася робити, у всіх на очах, бо тільки тварини та люди з татуюваннями заливають у себе рідину подібним чином. Свен сидів на ґанку біля дверей піцерії і прилаштовував дверну петлю. Помітивши Брід Марі, він незрабно скочив на ноги і зняв кашкет. Біля його ніг стояв ящик із інструментами. Свен криво посміхнувся. «Я тільки подумав, що я так подумав, що маю полагодити двері. Я подумав». «Ах-ха-ха!» – Брід Марі подивилась на тріски у нього під ногами. «Так, я збираюсь так-так підмести тут». Тут стало я так, так, у мене так шкода. Він уявно мав на увазі щось більше, ніж тріски. Свен зробив крок у бік. Брітьмарі прокралася повз нього, затримавши подих, хоча вже почистила зуби. Мені ну, в сенсі, мені дуже шкода через вчорашнє, принижено пробулькотів він. Врітьмарі зупинилась, не обертаючись. Свен кашлянув. Я хочу сказати, адже я зовсім не хотів. Я не хотів, щоб ти так почувала себе. Бріч Марі заплющила очі і кивнула. Дочекалася, поки розсудливість прожене ті почуття, яким дуже хотілося, щоб свен до неї доторкнувся. Я принесу пилосос, прошепотіла вона. Вона відчула, що свен дивиться на неї, під його поглядом її кроки стали незграбними. Немов бріть Марі забула, як ходити, не наступаючи собі на ноги. Її слова, звернені до нього, здавались новими і дивними. Ніби живеш у готелі і не ж по стінах в пошуках вимикача. А він включає не ті лампочки, які хотів увімкнути ти сам. Коли вона відкрила комору, щоб взяти пилосос, з кухні слідом за нею викотилась особа. «Ось, тут, наказали тобі передати». Брідмарі дивилась на букет в руках особи. Тюльпани, бузкові... Брід Марі любить бускові тюльпани. Настільки, наскільки Брід Марі в змозі любити щось бездоречної демонстрації почуттів. Вона ніжно взяла квіти, що сили, намагаючись, не тремтіти. «Люблю тебе», так було написано на картці. Від Кента. Потрібні роки, щоб дізнатися про людину. І ціле життя. Саме це робить будинок будинком. У готелі ти не більше, як гість. Готель навіть не знає, які квіти ти любиш Бритмарі наповнила легені тюльпанами І на один довгий вдих знову опинилася там Біля власної мийки, на власній комірчині У будинку, де відомо, який килим лежить, у якій кімнаті Бо вона сама їх так розклала Білі сорочки, чорні черевики, вологий рушник на підлозі ваної кімнати Речі Кента Кенто речі не так просто збудувати таке заново. Одного ранку ти прокинешся і зрозумієш, що перебиратися в готель вже надто пізно. Повертаючись із кухні, вона не дивилася Свену у вічі. Дякувати Богу пилосос загладжує все, чого не слід говорити. Потім прийшла Вега, Омар, Бен, Жабрик і Діно. Прийшли вчасно, і Брід Марі повністю зайнялася екіпіруванням футболістів. Вега вивчаючи розглядала Брід Марі, поцікавилась, чи не збудуна вона, тому що, судячи з вигляду, Бріт Марі явно збудуна. Брід Марі гранично, ясно дала зрозуміти, що в неї аж ніяк не будун, а з дозволу веги гриб. А буває, і такий гриб Самі вранці теж на нього захворів, засміявся Омар. Бріт Марі відразу повернулася до банк та особи. Саме про це я їй говорю, у селищі ходить вірус. Банк похитала головою. Особа допила червоне петво, яке бріть Марі залишила на столі. Перший раз привітний дзвінок над дверима. Свен відчинив двері і повісив дзвінок на місце. Брязнув, коли увійшли чоловіки в кепках та бородах. Пили каву та читали газети. Але один з них запитав Омара, коли починається матч. Після відповіді Омара Чоловіки поглянули на наручні годинники, мов у них вперше за довгий час з'явилася поспішна справа. Вдруге дзвінок задзвенів, коли через поріг, тягнучи ноги, переступили стародавні старенькі. Одна з них уперлася поглядом у Брітмарі і наставила на неї палець. «Ти вщепала хлопчаків?» Брітмарі навіть не зрозуміла слово «це чи якесь нероздільні звуки?» Вега нахилилась до неї і шепнула. Вона питає, ви наш тренер? Бріт Марі кивнула, не зводячи очей із скрученого пальця, наче він ось-ось вистрілить. Отримавши підтвердження, старенька витягла з кошика під поручем ходунків пакет і засунула туруб Брід Марі. Хрумти хлопчакам. Вона каже, це фрукти для хлопчиків із команди, послужно перевела Вега. ах «Дозвольте довести до вашого відома, що в команді є і дівчата», – поінформувала стареньку Бріт Марі. Стара злісно глянула на неї, потім на Вегу та її футболку. Інша стара проштухнулася уперед, щось нерозбірливо пробурчала першою, після чого перша вказала на Вегу і зло зиркнула на Бріт Марі. «І її хрумти. Вони кажуть, що мені теж покладуть фрукти», – задоволено повідомила Вега і забрала пакет у Бріт Марі, зазирнула у нього. «Ах-ха-ха!» – сказала Бріт Марі і почала люто розправляти спідницю всіма відомими її способами. Коли вона знову підвела очі, і обидві старенькі стояли так близько до неї, що й аркуш паперу формату А4 було не просунути і вказувала на неї та на банк. «Дівчата, відважте дітей до цих гірких шарпів. Скажіть, що Барк не помер». Ми не вмерли, скажіть їм, чуєте? Вона каже, щоб ви з банком поїхали з нами в місто І розповіли міським чортам, що Борг ще не помер Жуючи фрукти, перевела Вега Бан стояла з іншого боку Брід Марі і посміхалася Брід Марі, вона тебе назвала Брід Марі, яку не називали дівчинкою, відколи вона була дівчинкою Не знала, якої відповіді від неї чекають тому вона з ніяко віло погладила худонки однієї з цих жінок. Ах-ха-ха, дякую, дякую. Старушенці пішли, щось бурчачи і тягнучи ноги. Особа принесла ключі від білої машини з синіми дверима. І вега з набитим ротом повідомила Бріт Марі, що треба заїхати за Максом. Ах-ха-ха, у мене склалося враження, що він тобі не подобається, здивувалася Бріт Марі. «Ви теж зараз почнете» заволала Вега, і фруктовий фонтан окропив усіх навколо. Омар глумливо зареготав, Вега погналась за ним парковкою, шматочки яблука і манго засвистіли в нього над головою. Брід Марі міцно заплющила очі, і головний біль став повільно відступати. Нервово смикуючи ключі від машини, вона тихо кашлянула і простягнула їх Свену, уникаючи дивитися йому в очі. «Не варто сідати за кермо людині», і з грипом Сідаючи в машину, Свен зняв кашкет Він не хотів, щоб Марія засмучувалась через те Що подумають люди, якщо на футбольні змагання їх доставить поліція Та ще й у білій машині з синіми дверима Він промовчав і щодо того, що в машині занадто багато пасажирів та собак Ніж це доречно з погляду як закону, так і гігієни, При тому, що собаку та жебрака відправили до багажника бо місця в салоні не залишилось. Але тактовно зазначив, що машину в будь-якому випадку слід заправити. Свен запитав у Бріт Марі, чи хоче вона, щоб машину заправив він. Бріт Марі заявила, що це зайве, вона без сумніву зможе заправити машину сама. Це ж її машина, хоч і з синіми дверима, хоч і з якимись іншими. Вона вже хвилин десять стояла перед бензоколонкою, вклавши одну руку в іншу, коли задні двері відчинилися, і змішання рук, ніг, бутсів та собачої голови виповзло вега. Дівчинка стояла поруч із Брід Марі, намагаючись загородити її від Свена. «Середня!» – тихо сказала вона Брід Марі, не простягаючи руку до шлангу. Брід Марі подивилась на неї в паніці. «Розумієш, я не думала про це, доки не вийшла з машини, що я не знаю, як…» Голос у неї сів. Вега постаралася зробити якнайкраще, щоб Свен нічого не помітив. «Та нічого, коуч!» – Брід Марі слабо посміхнулася і дбайливо зняла волосок із футболки Веги. «Машину завжди заправляв Кент. Він завжди, він завжди заправляв». Вега вказала на стопчик посередині. Брід Марі взяла шлан, наче боялася, що з нього зараз хлипне цілий потік. Вега нахилилась і відкрила кришку бензобака «Хто тебе цього навчив?» – запитала Брід Марі «Мама», – відповіла Вега Потім сміхнулась так, що стало ясно Вона – сестра самі Не обов'язково вболівати за Ліверпуль Із самого народження, коуч Можна навчитися цього, коли вже виріс Це був день кубка з футболу День розставання, а ще день, коли Брід Марі заправила машину сама Після цього вона могла б здійснити сходження на вершину і переплисти в світовий океан. Це також було нове почуття. Розділ 31. Борг – це селище біля дороги. У хорошу погоду вони виглядають інакше – і селища, і дороги. Брід Марі не помітила, коли ранкове сонце стило пробитися крізь вічно сіру піну січневого неба. Але воно було як обіцянка іншої пори року. Вони їхали повз будинок Жебрика. Перед будинком виднілася теплиця. Всередині копишилася вагітна жінка. Вони проїжджали повз інші сади, інших людей. Це вражаюче, адже зазвичай дорога в борзі пустельна. Деякі люди були молоді, деякі з дітьми, деякі махали машині. Чоловік у кепці тримав у руках табличку на ціпку. «Він також ставить табличку «Продається?» – запитала Брід Марі. Свен скинув швидкість, Помахав чоловіку. Він її прибирає. Чому? Вони їдуть на змагання. Бажають знати, що буде. Коли останнього разу жителі Борга хотіли знати, що буде? Біла машина з синіми дверима котила через селище. І тільки коли вони проїхали повщит, що повідомляє, що вони залишають Борг, бріт Марі зрозуміла, за ними їде ще одна машина. Вперше у Борзі утворилася пробка. Макс жив в одній з віл, відразу за кордоном селища Їх там була ціла вулиця Вікна у вілах були такого розміру, що здавалося тому, хто їх придумав зручніше виходити у вікно, ніж у двері Цей район уже давно запекло боровся за те, щоб муніципалітет визнав його частиною міста, а не борга, розповідав Свен Наступної секунди він різко загальмував заражав на вулицю, з задом, з погашеними габаритними вогнями Виїжджало БМВ Фредрік у темних окулярах говорив по мобільному телефоні І керував кермом так, наче машина щосили чинила опір Свен махнув рукою БМВ проривіло так, наче йшло на таран Дупа з лимоном буркнула вега, вилазячи з заднього сидіння Брід Марі пішла за нею Макс відчинив двері перед тим, як вони встигли натиснути кнопку дзвінка Протиснувся на вулицю і нервово зачинив двері за собою. На ньому була та сама клубна куртка з надписом «Хокей на грудях». Але під пафою він тримав футбольний м'яч. «Тобі не обов'язково брати м'яч із собою. Вига вже один положила в машину», – повідомила йому Брід Марі. Макс плескав плечима Брід Марі поклала руку в замок. «Хіба вам взагалі, кажучи, потрібний ще один м'яч?» Макс глянув на м'яч, подивився на Брід Марі. «Потрібен». Начебто це слово не має до футбольних м'ячів жодного стосунку. «Мені треба в туалет», – простонала Вега і нетерпляче зробила крок до дверей. Макс злякано схопив її за плече, вона скинула його руку. «Туди не можна». Вега підозріло примружилась. «Боїся, що я побачу, як жирно ви живете? Та мені байдуже, мільйонери ви чи ні?» Макс спробував відтіснити її від дверей, але Вега прослизнула в нього під рукою. Макс купив її за куртку, але дівчинка вже відчинила двері. Усі завмерли. Вега відкрила рота. Макс заплющив очі. «О, блін! А де меблі?» – вимовила Вега. «Довелося продати», – промовив Макс. І знову потягнувся до дверей, не даючи заглянути до будинку. «У вас немає грошей?» – примружилась Вега. «У борзі ні в кого немає грошей». Макс пішов до машини. «А чого тоді твій тато не продай свою тупу БМВ?» – крикнула Вега йому в спину. «Бо тоді всі дізнаються, що він здувся». І Мак, зіхнувши, заліз на заднє сидіння. «А, блін!» – почала була Вега, залазячи за ним, але її зупинив відчутний стусан Омара. «Ну, годі, ти хто? Найкращий лягавий? Дай йому спокій!» «Я тільки хочу зрозуміти!» – запротестувала Вега, але Омар знову штовхнув її в бік. «Досить, він розмовляє, як ці, але у футбол грає, як наш. Зрозуміло, от і відчепися від нього». Всю дорогу до міста Макс мовчав. Коли вони зупинилися перед палацом спорту, він виліз із заднього сидіння, тримаючи під пахою футбольний м'яч. Опустив його на асфальт і вдарив по ньому ногою, з такою силою, яку Брідь Марі ще не бачила. Дорогою до палацу спорту Омар доброзичливо поклав руку йому на плечі. «Твій м'яч слабко надутий. Хочеш гарний насос? Можу дістати». Бріт Марі випустила з багажника собаку та жабрика. Банк очолила процесію. Діно та Вега йшли слідом. Замикав хід Свен. Бріт Марі кілька разів перерахувала футболістів, намагаючись збагнути, кого не вистачає, поки заднього сидіння не пролунав жалібний голос Бена. «Вибачте, я не хотів». Брід Марі не відразу зрозуміла, звідки йшов голос. Бен на силу договорив. Я ніколи раніше не грав на кубок. Я так хвилююсь, не хотів казати, коли ми були на заправці. Брід Марі, яка майже нічого не почула, сунула голову до машини. Темна пляма розпливалася на штанах хлопчика на сидінні під ним. Вибачте, прошепотів Бен, заплющуючи очі. «Ой, я вибач, тільки не хвилюйся, сода все відчистить», – випалила Бріт Марі, витягуючи з багажника запасний одяг. І зрозуміла, що в борзі вона стала такою людина, яка бере запасний комплект одягу на змагання з футболу. Поки Бен перевдягався, вона тримала біля вікна бамбукову фіранку, потім посипала сидіння пекарським порошком, взяла штани з собою у палат спорту та випрала під краном у роздягальні. Бен стояв поруч із нею, збентежений, але сяючими очима. Коли Бріт Марі закінчила, у нього вирвалось. Мама сьогодні приїде дивитися. Вона взяла на роботі відгул. Він сказав це так, як інші говорять про будинок і шоколаду. Інші діти ганяли два м'яча в коридорі перед роздягальнею. І Бріт Марі довелося взяти себе в руки, щоб не вискочити до них і не поінформувати на підвищених тонах, що ганяти м'яч у приміщенні дуже недоречно. Вона взагалі вважала, що влаштовувати спортивні змагання у приміщенні недоречно. Але зовсім не хотіла, щоб на неї дивилися як на божевільну. ще й з цього приводу, тож прикусила язик. У середині палацу спорту була єдина трибуна. Висока і розділена сходами відповідної крутості, що спускалися до прямокутника, розділеного різнокольоровими лініями. Саме там, у Брітмарі, виникло припущення – що матч проходитиме тут, у приміщенні. Бан зібрала дітей у гурток на верхній сходинці та почала говорити їм незрозумілі слова. У Бріт Марі закралося припущення, що це є спіч і що дітям він подобається. Закінчивши, бан ціпком у повітря туди, де за її здогадками знаходилась Бріт Марі. Тобі є що сказати перед матчем, Бріт Марі? Бріт Марі не була готова до подібних заходів, цього у її списку не було тому вона міцніше вчепилась в сумочку і після недовго роздуму вимовила Я думаю, нам дуже важливо справити гарне враження. Що вона хотіла цим сказати брит Марі, уявляла в собі не надто ясно, тому що по життю керувалася в основному саме цією тезою. Діти дивились на неї, піднявши брови, хто на яку висоту. Вега, гризучи фрукт, похмуро кивнула вбік публіки на трибуні. На кого? «На цих? Та вони ж нас ненавидять!» Бріт Марі з дозволу Веги визнала, що більшість людей на трибуні, багато хто у футболках та шарфах, на яких віднілась назва міської команди, поглядала на команду Борга трішки так, як дивляться на людину, яка чхнула у вагоні метро на сусіда. Посередині сходів стояв дядько з муніципалітету та жінка з футбольної асоціації, або навпаки, які приїжджали до Борга кілька днів тому. Вигляд у жінки був пригнічений, дядько тримав сто з паперів. А поряд з ним стояв дуже серйозний чоловік у футболці з надписом «Співробітник». Та ще одна фігура з довгим волоссям та у спортивній курці з надписом на грудях. З одного боку назва міської команди, а з іншого слово «коуч». Вигляд у коуч фігури Брітмарі, людина без упереджень, був сердитий. Фігура намагалась вирвати папери у дядька. Тиснула пальцем у дітей із борга. Кричала в тому сенсі, що у нас тут серйозний матч, а не дитячий майданчик. Було ясно, як це слід розуміти. А коли Жебрик дістав з кишені шортів в банку газовки, Брід Марі зрозуміла, це не найкращий спосіб справити хороше враження. Тому перекомендувала йому не відкривати банку. Жебрик одразу заявив, що у нього низький цукор, але Вега штовхнула його в плече, і зашипіла, ти що, углух, не відкривай банку На жаль, внаслідок цього Жебрик, чий центр тяжіння розташовувався досить високо втратив рівновагу і повалився назад Дико кричачи, він покотився вниз сходами, І на півдорозі врізався в ноги жінки з футбольної асоціації Дядька з муніципалітету, співробітника та коуч фігури Не відкривай банку, закричала Веа «Чого?» – закричав у відповідь коуч, що лежить біля ніг. Жебрик закотив очі і блискаючи білками, і припустивши, що запамерчення, напевно, стало наслідком падіння рівня цукру, відкрив банку. Це був не найоптимальніший спосіб справити гарне враження. Ні. Коли Бріт Марій і банк пробули до точки приземлення жабрика, коуч-фігура кричала ще сердитіше – Дядько, жінка та папери кружляли у липких бризках газованого дощу. Кілька краплин, що потрапили на волосся, обличчя та одяг, коуч фігури з рахуванням обсягу банки, частково ставило під сумнів деякі основоположні закони природи. Серйозно. виплюнула коуч фігура в обличчя співробітнику. Ось це серйозно. Співробітник серйозно похитав головою, коуч-фігура вказала на банк і брід Марі, причому від злості обома руками. Тож на відстані важко було розібрати, чи вказує він на когось, чи, скажімо, хоче дати зразкове уявлення про розміри борсука. «Це ви, тренерки ось цієї команди?» Кажучи слова тренери та команди, коуч-фігура люта виписувала кола. Палка Банк абсолютно випадково потрапила в коуч-фігуру вперше. Наступні п'ять разів виглядало трохи менш випадковими. Жінка виглядала пригніченою. Дядько з паперами прокрався за її спиною. І навченим досвідом прикрив рота долонею. «Ми – тренери», – підтвердила Банк. Коуч-фігура гнівно посміхнулася. «Стара і сліпа? Серйозно? І це не серйозний кубок, так?» Співробітник серйозно похитав головою. Жінка пригнічена нікуди зиркнула до банк. «Один з гравців вашої команди – Патрік Іварс?» «А до чого тут я?» – злякано проспівав жабрик з підлоги. «А до чого тут він?» – фиркнула банк. «Так, а до чого тут він?» – вимовив третій голос. За спиною брід Марі стояв батько жабрика. Він охайно причесався і одягнувся. Поруч із ним був Кент у м'ятій сорочці. Кентус сміхнувся Бріт Марі, і відразу захотілося взяти його за руку. «Патрік на два роки молодший за інших. Йому ще рано брати участь у цьому кубку. Потрібен спеціальний дозвіл». Кашлянула жінка у бік підлоги. «Ну, так давайте йому цей дозвіл». гаркнула банк і махнула палицею у напрямку співробітника. «Правила є правила», – перебила її коуч-фігура. «Та ну, правда». «Ану, поді!» – не час, – закричала банк і люто помахала коуч-фігурі палицею. Фігура, щоб не впасти, вхопила за ціпок і ненароком протягнула за собою банк вниз сходами, внаслідок чого обидва учасники дискусії, втративши опір, звалилася на бортик. Якби чиясь рука не вчепилася залізною хваткою в рукав спортивної куртки і не зупинили падіння, коуч-фігура повисла над сходами, витрішивши очі на Кента. Кент, тримаючи її за руку, оголосив упевненим тоном, яким зазвичай розповідав оточуючим про свій бізнес із Німеччиною. «Якщо ти тільки спробуєш зіштовхнути зі сходів сліпу, я затягаю тебе по судах. Вся твоя сім'я на десять поколінь уперед буде повуха в боргах. Зрозуміть це!» Коуч-фігура витріщилась на нього. Банк знову, знайшовши рівновагу, ненароком тиснула палицею в живіт коуч-фігури. Раз, два, чи три дядько з паперами простягнув їм папери. Співробітник серйозно кивнув головою. Пригнічена жінка кілька разів кашлянула і почала. Також команда суперників заявила протест щодо цієї віги з вашої команди. Тому що згідно з особистим номером, ви... Мене звати Вега, огризнулася Вега звідкись з верхніх сходинок. Так, Вієга спробувала виправити жінка. «У вас що? Кокашки в вухах? Вега!» Жінка гідно потерла мочки вуха, усміхнулася так, наче її зробили місцеву анестезію. Повернулась до брідь Марі, яка в обставинах виглядала єдиною розумною людиною. Щоб дівчинка та діти, молодші за певний вік, були допущені до гри, потрібен спеціальний дозвіл. «Правила є правила», – заїкавшись, промовила коуч-фігура яка так і не зуміла вивільнитись з хватки Кента. Ну, що ж, Кент повернувся до жінки, дядька і співробітника і посміхнувся. Тоді можете виключити Патріка й Вегу. Хлопці з міської команди, мабуть, трусяться грати проти дівчинки і проти хлопця на два роки молодших за них. Повисло коротке, взаємне мовчання. Що? Видала коуч-фігура. Трусять! Прокричала банк і ненароком зачепила палицею спортивну куртку фігури і трохи дядька з паперами. «Що за…» – пробормотіла коуч фігура. Так Вега та Патрік отримали дозвіл. Патрика, що спускався сходами на арену, обіймав за плечі батько. Але вигляд у хлопця був такий, ніби найбільше йому хотілося помчати навколо арени. Розкривши руки, мов крила літака. Діти висипали на арену і почали розминку, заганяючи м'яч в одні ворота. І це виглядало так, ніби їхня мета – все, що завгодно, крім воріт. Брід Марі та Кен залишились на сходах одні. Брід Марі зняла волосину з рукава його сорочки, поправила складку на рукаві, обережно, не зачепивши руками. «Звідки ти знав, що треба сказати, що вони трусять?» Кен засміявся, і все засміялося всередині Брід Марі. У мене є старший брат, зі мною це завжди працювало. Пам'ятаєш, як я зістрибнув із балкона і зламав ногу? Усі найбільші дурниці, які я тільки витворював у житті, починалися з того, що Альф казав, а слабо? Як мило, і як мило, що ти залишив тюльпани, прошепотіла Брідь Марі, не питаючи, чи була і вона серед найбільших дурниць у житті Кента. Кент знову засміявся. Я купив їх у тата Жебрика, він їх вирощує в теплиці. Ось, ненормальний, га? Ми прямо щепилися, він хотів, щоб я купив червоні, бо вони кращі. Але я сказав, що ти любиш бускові. Брід Марі струсила невидимі порошинки з його грудей. Опанувала себе, розсудливо вклала одну руку в іншу і сказала. Мені час, гра незабаром почнеться. Удачі! Кент нахилився і поцілував її в щоку. Брід Марі довелося схопитися за поручні, щоб не покотитися униз сходами. Коли він сів на останній вільний стілець, у цій секції трибуни, де опинилися всі, хто приїхав з борга, Брід Марі усвідомила, Кент уперше кудись вирушив заради неї. Вперше в житті він продемонстрував, він із нею разом, а не навпаки. На сусідньому стільці сидів Свен, уперший з поглядом в підлогу. Тяжко дихаючи, Бріт Марі спускалася сходами. Банки з собакою чекали її на лавці біля арени. Там же була й особа з винятково задоволеною фізіономією. "Як ти сюди потрапила?" здивувалася Бріт Марі. "Та приїхала, розумієш" безтурботно відповіла особа. "А як же піцерія, і продовольча крамниця, і пошта, і як же години роботи?» – стривожилась Бріт Марі. Особа знизала плечима. «Хто туди піде, Брід? Весь борг тут!» «Але як можна взагалі кажучи, просто взяти та закрити всі продовольчі точки?» Вигукнула Брід Марі і тільки зрозуміла, що значить «приїхала». Особа витягнула руки перед собою, ніби тримаючись за кермо. «Ну, приїхала на машині!» «Я – людина без упереджень», – нагадала Брід Марі. Особа махнула рукою. Я сама її зібрала Цей з транспортного керування мені сказав Інвалід? Ну, не можна водити звичайну машину І тоді я зібрала незвично Брід Марія почала розправляти невидимі складки на спідниці З такою поспішністю, що здавалося, вона намагається тертям добути вогонь Особа погладила її заспокоюючи Нервуєш? Га, нічого страшного, Брід Я сказала тому співробітникові Я сідаю біля арени Збрід, бо я це як його надаю на брід заспокійливу дію. Помічник такий, ну а я не бачу секції для інвалідів. Це ж незаконно. Захочу, кажу, до суду подам. І ось я сиджу тут, найкраще місце. Брід Марі глибоко вдихнула, повільно видихнула. Ще раз не допомогло, тому вона вибачилась, покинула місце біля арени і вийшла до туалету, де її вирвало. Коли вона повернулася, особа продовжувала говорити, нервово барабанячи пальцями по всьому, що траплялося під рукою. Собака принюхалась до Бріт Марі. Банк простягнула пачку жувальної гумки. Звичайна справа, харчові отруєння, часто трапляються саме перед відповідальними матчами. Бріт Марі жувала жуйку, прикривши рота рукою. Інакше люди подумали б, що в неї татуювання або взагалі що завгодно. Потім пролунали оплески. Суддя вийшов на поле, і команда з борга, де немає навіть спортмайданчика, розпочала гру. За підтримки всього майже закритого селища. Але тільки майже. Гра почалася з того, що якийсь великий хлопчик із складною зачіскою сильно вдарив Діно ліктем. Коли Діно знову заволодів м'ячем, епізод повторився. Тільки удар був ще сильнішим. За кілька метрів від Бріт Марі – Відспівував коуч Фігура, у мокрій від газування тренерській курці, і підбадьорливо вигукувала і саме, примой себе поважати. Бріть Марі не сумнівалась, що ось-ось трапиться в серцевий, але коли вона поділась це з банк, тоді зналась, що так буває, коли стежиш за матчем. Хто тоді, загалом кажучи, захоче дивитися футбол? Коли м'яч утретє улучив Діно, великий хлопчик на всіх парах кинувся до нього, виставивши лікті, і наступної секунди вже лежав на спині. Над ним стояв Макс, розправивши груди і випроставши руки. Він повернувся і пішов до лави, щодо того, як суддя показав йому червону карту. «Макс, ха! Ти, це як його?» – тріумфувала особа. Бан стукнула Макса ціпком по буцах. Він розмовляє як ці, «А грає, як наш». Макс усміхнувся, щось відповів, але Бріт Марі не почула. Суддя дмухнув у свисток, гра відновилась, і ноги Бріт Марі самі собою підняли її з місця. Рот розкрився, теж не зрозуміло чому. По полю бігли троє гравців, м'яч відскочив від борта просто під ноги Бену. Бен дивився на м'яч, а вся трибуна дивилась на Бена. «Бий!» – прошепотіла Бріт Марі. «Так, бий же!» Крикнув хтось із трибуни. То був самі. Поруч із ним стояла жінка, вся червона. Брід Марі вперше побачила її в халаті медсестри. «Бий!» – волала банк, рубаючи палицею повітря. І Бен ударив по м'ячу. Повітря скінчилося. Брід Марі закрила обличчя руками. Банк плюхнула з біля коляски особи з криком. «Що там? Говори, стара перечниця! Що там відбувається?» Трибуна завмерла ніби не вірячи у те, що сталося. Спершу здавалося, що Бен ось-ось заплаче, потім, ніби він шукає, куди сховатися, через хвилину він опинився в самому низу купи з рук і ніг і білих футболок. Бору вирвався вперед. Один-нуль. Самі носився кругами по трибуні, розкинувши руки, як крила літака. Кент і Свен схопилися, перевернувшись цільці, так квапливо, що випадково обнялися – і самі про всяк випадок кинувся між ними, щоб запобігти бійці. З хаосу вибралась жінка з червоним обличчям і ринула вниз сходами. Якісь співробітники намагалися заступити її шлях, зрозумівши, що вона вискочить на поле, але зупинити її не змогли. Вони б не змогли зупинити її, навіть якби вони мали зброю. Бен танцював з мамою, і це було їхнє невід'ємне право. Бор про із рахунком рахунком 14.1 – це не має значення. Вони зіграли цей матч. Так, наче він головна подія Всесвіту. І це важливо. Розділ 32. У певному віці всі питання, які людина ставить собі, зводяться до одного. Як я живу це життя? Якщо заплющити очі досить міцно і надовго, можна згадати майже все. Все, що робило тебе щасливою. Мамин запах, коли тобі було 5 років. І ви сміялися, вибігали з під'їзду, рятуючись від раптової зливи Холодний тати вніс, притиснутий до твоєї щоки Шорстке хутро іграшкового звіра, якого ти не дала забрати в прання Звук, з яким хвилі накочувались на скелі під час останніх літніх канікул на морі Оплески в театрі, волосся сестри, що безтурбозно майоріло в повітрі, коли ви потім йшли вулицею А ще коли вона була щаслива Декілька миттєвостей звук ключа в замку Від того, як стукотіло під долоною серце Кента Від сміху дітей, вітер на балконі Пахощів тюльпанів, першого кохання, перший поцілунок Декілька миттєвостей Шанси пережити хоч одне з них у людини, будь-якої людини, зникають Не те, щоб відірватися від часу та пірнути простір Щоб втратити голову від кохання вибухнутої від пристрасті. У дітей цих шансів дещо більше. Вони ті обрані, кому це дано. А потім? Скільки вдихів та видихів ми робимо, не пам'ятаючи себе? Скільки чистих почуттів, змусять нас тріумфувати відверто і не соромлячись? Скільки ми маємо шансів на благодать без пам'ятства? Пристрасть, як дитинство, вона банальна та наївна. Її не можна навчитися, вона інстинкт. Вона накочує сама, перевертає нас, захоплює її собою. Всі інші почуття родом із землі, а пристрасть – із космосу. Тим вона й ціна, вона нам нічого не дає, але дозволяє ризикувати, забути про пристойність, не побоятися нерозуміння оточуючих, які поблажливо похитують головами. Коли Бен забив гол, Брідь Марі волала, не пам'ятаючи себе. Її ноги відірвалися від підлоги палацу спорту. Мало кого він виділяє своєю благодаттю у січні. Космос. За це футбол і люблять. Пізно ввечері, за кілька годин після того, як закінчився матч, Бритмарі знову була у лікарні. Вона відібрала від крові білу футболку, а Вега сиділа поруч на унітазі. А в її голосі все ще позирилася ейфорія. Наче дівчинці не сиділось на місці Наче вона ось-ось злетить у небо Серце Брід Марі билося як божевільне Вона не зрозуміла Як можна далі жити Якщо діти стверджують Що готові зібрати команду І брати участь у матчах щотижня Хто погодиться піддавати себе Подібному випробовуванню На щотижневій основі Я не розумію Як ти могла повестися Подібним чином Прохрипіла Бріт Марі. Криком вона зірвала собі голос. Але інакше б вони забили гол, у тисячний раз пояснила Веа. Ти кинулась просто на м'яч. Бріт Марі до Кірлова вказала на раковину із забрудненою кров'ю футболкою. Вега морнула. Мабуть, моргати їй було боляче. Половина обличчя набрякла і стала темно-лілового кольору. Від розбитої брови набряк спустився на почервоніле око. На ніс – Кров запеклася навколо рота, з розбитою губою. Губа розпухла, ніби вега намагалася з'їсти усу. «Я не пустила м'яч у наші ворота», – уперто твердила дівчинка. «Так, обличчям взагалі-то ворота обличчя не захищають», – пробурчала Брід Марі, судячи чи то з крові у на обличчі, чи то на футболці. «Інакше б вони забили нам гол», – знизала плечима вега. Брід Марі втирала з в футболку. «Я, напевно, ніколи не зрозумію, чому ти любиш цей футбол настільки, що готова ось так ризикувати життям». Вигляд уве став задумливий, потім нерішучим. «Ви, коли небудь, щось любили дуже-дуже сильно», – запитала вона. Брід Марі захоплена зненацька втерла в футболку ще соди. А ха ха ні, я, я не знаю, щоправда не знаю». Коли я граю у футбол, мені не боляче. Вега не зводила очей із цифри на футболці у раковині. А чого тобі боляче? запитала Брітмарі. Від усього. Зніковівши, Брітмарі замовкла, увікнула гарячу воду, заплющила очі, вега відкинула голову, розглядала стелю ванної. Футбол сниться мені ночами, сказала вона, наче це все пояснювало. А потім спитала, щиро не розуміючи, що ще можна бачити у вісні. «А вам що сниться?» Брід Марія уявлення не мала, чому у неї це вирвалось. «Іноді мені сниться Париж». Вега розуміючи кивнула. «Тоді футбол для мене – це як для вас Париж. Ви часто туди їздили?» «Ніколи», – прошепотіла Брід Марі, злившись, що взагалі про це заговорила. «Чому?» Здивувалась Вега. «Такі сни не справджуються. Іди умийся!» Брід Марі спробувала закрити тему. «Чому не справджуються?» – наполягала Вега. Брід Марі регулювала воду, щоб Вега не опеклась. Серце продовжувало стукати так, що хоч шахуй удари. Вона подивилась на Вегу. Відвела волосся у неї з чола і обережно доторкнулася до її припухло ока, наче їй було ще болічеше, ніж везі. «Розумієш», – шепнула вона, «коли я була маленькою, ми всією родиною їздили на море. Моя сестра залазила на високі скелі та стрибала з них у воду. Вона пірнала, потім виринала, а я так і стояла на скелі». І сестра кричала, «Стрибай, Брит Марі, просто стрибни, і все. Розумієш, коли стоїш там на горі і дивишся вниз» то кілька секунд ти справді готова стрибнути, і якщо просто взяти і зробити це, ти перемогла, а якщо чекати далі, то ніколи не стрибнеш». «І ви стрибнули?» – запитала Веа. «Я не з тих, хто стрибає», – відповіла бріт Марі. «А ваша сестра?» «Вона була як ти, безстрашна». А потім склала паперовий рушник і додала пошепки. Але навіть вона не стала б кидатися на м'яч Прямо обличчям, як божевільна. Вега піднялася, що Брітмарі промила її рани. І ви тому не їдете до Парижа, бо ви не з тих, хто стрибає? Я вже стара для Парижа. А скільки років Парижу? Хорошої відповіді на це запитання у брітмарі не було. Хоча такі питання зустрічаються у додатках із кросвордами. Брітмарі митю глянула в дзеркало, все це цілком безглуздість. Вона доросла жінка. Вдруге за кілька днів опиняється в лікарні. На унітазі сидить дитина з розбитим мукровобличчям. Ще одна лежить із ламаною ногою в палаті, наприкінці коридору. Бо вони не дали забити гол. Хто захоче так жити? З на неї глянула Вега. І засміялася так, що кров із губи залила зуби. Від цього вона засміялася ще голосніше, безумство якесь. Але якщо ви хто стрибає... Який чорт вас убор взагалі заніс? Брід Марі притиснула рушник до її губи. Прохрипіла, що це не зовсім належний лексикон. Вега сердито бурчала крізь рушник. Брід Марі притиснула його до губи ще міцніше. І перш ніж дівчинка встигла щось сказати, потягла її до приймальні. Дуже необдумано, бо тут був Фредрік. Він люто походжав туди й сюди, перед дверима туалету. Жабрик, Діно Бен та Омар? Спали на банкетках у кутку. Фредрик одразу тіснув пальцем у Брід Марі. Якщо Макс зламав ногу і не потрапить до елітної команди, я простежу, щоб вас близько не підпускали до... Він раптом усікся і завів очі до стелі, збираючись із силами. Тут попереду Брід Марі протиснула свега і стукнула його по пальці. Та помовчте ви, ногу лікують, Макс не пропустив м'яч. Фредерік, стиснувши кулаки, позадкував, ніби боявся відвіччою вчинити щось страшне. Я заборонив йому грати в футбол до елітної команди. Я казав йому, якщо він отримає травму, то вся його кар'єра піде прахом. Я гову, яка нахрінь кар'єра, він же, блін, ще школяр, рубанула Вега. Фредерік знову наставив палець на брід Марі і впав на банкетку, ніби його туди впустили. Ви розумієте, що означає елітна команда для того, хто грає у хокей? Ви розумієте, чим ми пожертвували, щоб у нього виникла така можливість? А ви Макса питали, хоче він цього чи ні? Злісно, поцікавилась вега. Ти що, недоумка, елітна команда? Звісно, що хоче. Зрозуміло, що хоче, гукнув Фредерік. «Нема чого кричати на людину за те, що вона хоче грати у футбол», – гукнула Вега у відповідь. «Ось би на тебе хтось крикнув», – заволав Фредрік. «От би у вас у будинку хоч якась би мебель залишилася», – заволала Вега і кинулась на нього. Вони застигли лоб у лоб, важко дихаючи, обидва вимотались, в обох в очах стояли сльози. «Обидва ніколи не забудуть про цей матч, ніхто у борзі не забуде». Свій другий матч Кубка вони, звісно, програли з рахунком 5-0. Матч довелося перенести на кілька хвилин, бо Жабрик злякався пенальті і всім довелося чекати, поки він перестане описувати кола по полю, наче літак. Банк тоді розсміялася і крикнула, мовляв, публіка голосує так, ніби Борг виграв чемпіонат світу, який, як Бріт Марі усвідомила після довгих роз'яснень, також вважають виключно важливим змаганням з футболу. Для тих, хто розуміє, звісно. На третьому та останньому матчах крик у палаці спорту стояв такий, що Бріт Марі під кінець чула тільки «лунку-луну», серце билось так, що тіло втратило чутливість і руки змахували самі собою, наче більше їй не належали. Команда противника вела з рахунком 2-0. Але в кілька хвилин, що залишилося, Вега всім тілом викинула м'яч у ворота суперника. Відразу після цього Макс застосував силовий прийом. Заволодів м'ячем біля воріт Борга, піднявшись на ноги. Він кинув поглядом на трибуну. Туди якраз увійшов його батько. Фредрік зупинився, похмуро сунувши руки в кишені куртки. Він зустрів погляд сина, Макс провів м'яч по всю команду суперника і забив гол. Коли його голова вирнула із рук і ніг товаришів по команді, Фредрік розчаровано обернувся і вийшов. Макс стояв біля воріт борту і дивився йому вслід. Суддя знову дмухнув у свисток, коли крики публіки повернули хлопчика у гру. Супротивник відправив м'яч у штангу, ще один у перекладину. Вся команда, окрім веги, валялася на підлозі. Гравець із команди противника зібрався відправити м'яч у незахищені ворота. І тут вега кинулась вперед і відбила м'яч. Собою закривавлений м'яч відскочив назад до суперника. Лише один удар. Щічкою і результат матчу було вирішено. Але противник виніс гомілково стоп уперед. Макс врізався в купу різноманітних кінцівок і теж вистовив ногу. Він влучив по м'ячу, чужий гравець влучив йому в ногу. Від криків Макса Брід Марі здавалося, що це щось зламалося. Матч закінчився із рахунком 2-2. Уперше за дуже-дуже довгий час Бор не програв. У машині швидкої допомоги Вега сиділа поряд із Максом і всю дорогу до лікарні співала дуже недоречні пісні. У дверях стояла мати Бена. Вона подивилась на Вегу, потім на Брід Марі і кивнула, як кивають люди наприкінці довгої зміни. «Макс хоче вас побачити. Лише вас. Удвох». Фредрик почав голосно кричати, але мама Бена була непохильна. Тільки вони удвох. «Я думав, у вас сьогодні вихідний», – зауважила Вега. «Вихідний, але коли Бор грає у футбол, лікарня викликає додатковий персонал», – суворо сказала мама Бена. Хоча чомусь здавалося, що вона ледве стримує сміх. Вона вкрила ковдру Бена, який спав на бенкетці, і поцілувала його в щоку. Потім повторила те саме з Діно, жебраком та омаром, які спали на інших бенкетках. Коли вони з Вегою йшли коридором, слідом за мамою Бена, Брід Марі спиною відчула ненависний погляд Фредріка. Вона пропустила Вегу вперед і пішла за нею, затуляючи дівчинку від цих злих поглядів. Макс лежав на ліжку з ногою задертою до стелі. Побачивши опухле обличчя Веги, Макс посміхнувся. «Чудово виглядаєш, набагато краще, ніж напередодні». Вега пирхнула і кивнула на його ногу. «Як гадаєш, лікарі зможуть цього разу прикрутити тобі ногу куди треба, щоб ти міг бити по м'ячу, як годиться?» Макс посміхнувся. Вега також. «Батько, що, сердиться, запитав Макс. «А лайно, що смердить?» – відповіла Вега. На думку, брідь Марі настав час покласти цьому кінець. «Вега, ну справді, ти вважаєш цей лексикон придатним для лікарні?» Вега засміялася. Макс також. Брід Марі зробила глибокий вдих, щоб взяти себе в руки. І залишила їх на одинці з їхнім лексиконом. Фредрик так і стояв у приймальні. Брід Марі в нерішучості зупинилася, боручись з поривом протягнути руку і зняти волосся Веги з його рукава. Волосся потрапило туди, куди Вега з Фредриком стояли лоб в лоб і кричали один на одного. А-ха-ха, ледь чутно промовила Бріт Марі. Фредрик злісно дивився на підлогу. він не відповів. Тому Бріт Марі зібрала те, що залишилося в горлі від голосу і запитала: Ви коли-небудь любили щось сильно, як ці діти? Фредрик підвів голову, уперся поглядом у Бріт Марі. У вас є діти? Бріт Марі важко ковтнувши похитала головою. Фредрік знову дивився на підлогу. «Тоді вам не варто мене допитувати, чи вмію я любити, чи ні». Потім вони мовчки сиділи на стільцях. Нарешті знову увійшла мама Бена. Брід Марі підвелася, тато Макса залишився сидіти. Немов у нього не вистачало сил піднятися. Мама Бена, втішаючи, поклала руку йому на плече. «Макс просив передати вам, що швидше за все. Протягом півроку він знову зможе грати хокей». Нога повністю відновиться. Його кар'єрі нічого не загрожує. Тато Макса не вирухнувся. В першій сі груди підборідя мама Бена кивнула Бріт Марі. Бріт Марі прикусила щоку. Мама Бена пішла назад, коли тато Макса нарешті підніс долоні до очей. Дві краплі впали між пальцями і повисли на щоки. Хустки в нього не було. На підлозі залишилися плями. А футбол, коли він знову зможе грати у футбол? У певному віці майже всі питання, які людина ставить собі, зводиться до одного – «Як я живу це життя?». Розділ 33. Брід Марі сиділа на самоті, на вуличній лаві, біля віддаленої швидкої допомоги. заберемком тюльпанів, відчуваючи вітер у волосі, вона думала про Париж, яка дивовижна влада біля місць, де ти ніколи не був. Варто Бріт Марі заплющити очі, і вона відчуває під ногами камені парижських бруківок. Зараз вона відчувала їх, можливо, виразніше, ніж будь-коли в житті. Наче відірвавшись від підлоги, коли Бен забив гол, вона приземлилася іншою людиною. Людиною, яка не боїться стрибнути. «Тут вільно?» – запитав голос. У голосі чулася усмішка, Бріт Марі теж усміхнулася. Потім розплющила очі і повільно кивнула. «Абсолютно вільно!» «Ти захрипла?» – усміхнувся Свен. Вона кивнула. «Гриб!» Свен зареготав, у Бріт Марі все всередині засміялося. Свен сів і їй керамічну вазу. «А, ну так, ну так, я зробив її для тебе. Я ходжу на курси, я подумав, ну, ти поставиш у неї тюльпани». Бріт Марі притиснула вазу до себе. Шостка поверхня немов засмучена вовна і звіря – «Якого ти не дала забрати в «Сьогодні було приголомшливо, так? Дозволь зізнатися!» «Просто казково», – вимовила вона. «Футбол – казкова гра», – сказав Свен. «Не мов у житті все так просто. Це було так чудово, знову відчути захоплення», – прошепотіла вона. Свен усміхнувся, повернувся до неї і вже, здається, зібрався щось сказати, коли вона знову зупинила його». Зібравши всю свою розсудливість в одне пригнічене зітхання і сказала «Якщо це не надто тебе ускладнить, я була б дуже вдячна, якби ти розвіз дітей додому». Свен на очах став меншим на зріст. Серце перевернулося в грудях у брік Марі, У нього теж. І «Я вважаю, що це означає, ну, вважаю, що в такому разі додому тебе відвезе Кент?» Насилу вимовив він. «Так». Прошепотіла вона. Він сидів мовчки, тримаючись за крайлави. Вона теж, тому що їй подобалось триматися за крайлави, якщо за нього тримається Свен. Брід Марі зиркнула на Свена, і хотілося сказати, що він ні в чому не винен, що вона просто надто стара, щоб закохуватись, що він знайде когось кращого, що він заслуговує когось кращого, заслуговує на досконалість. Але вона нічого не сказала, бо боялася. Раптом він скаже, що це і є вона, бріт Марі. За вікнами БМВ проносились міста та дороги. Брід Марі все ще стискала вазу в руках. Від пригнічених бажань нило в грудях. Кен, звичайно, всю дорогу розмовляв. Почав з футболу та дітей, але незабаром з'їхав на бізнес, німців та плани. Він хотів поїхати у відпустку, каже він. Лише бріт Марі та він. Можна ходити до театру, вирушити на море. Тільки треба трохи почекати, спочатку треба завершити деякі справи, і все. Коли вони від'їжджають з боргу, він пожартував, що це селище настільки мале, що двоє людей можуть стояти з двох його кінців і розмовляти, не підвищуючи голосу. А якщо лягти, то нових пруться в сусіднє селище. веселиться Кент. І оскільки Бріт Марії не сміється, він повторив жарт. Не проблема в цьому. «Окей, збігай за речами і ми поїдемо», – незворушно сказав Кент, коли БМВ зупинилося перед будинком банк. «Зараз?» – прошепотіла Бріт Марі. Біль пульсував у горлі від кожного вимовленого звуку. «Так, Чорт, забирай. У мене вранці зустріч. Якщо поїдемо зараз, то дорога буде марною», – розпорядився Кент, барабанячи пальцями по приладовій дошці, ніби бажаючи поквапити Бріт Марі. Не можемо ж ми виїхати звідси посеред ночі, ледь чутно заперечила Бріт Марі. Чому не можемо? здивувався Кент. Тому що тільки карні злочинці роз'їжджають серед ночі, переконливо прошепотіла Бріт Марі. О, Господи Боже, кохана, візьми себе в руки, зажурився Кент. Я ще навіть не звільнилася з роботи. Я в жодному разі не можу виїхати не звільнившись. Чи бачиш, я повинна повернути ключі. «Але ж, кохана, це ж не така вже й робота», – Кен засміявся, піднявши руки до стелі. Брід Марі прикусила щоки. «Для мене це робота», – прошепотіла вона. «Так, так, я не це хотів сказати, кохана, не ображайся, але ж ти можеш зателефонувати з дороги, адже це не так вже й важливо, у мене завтра зустріч», – сказав Кен. «Ніби йому доводиться пристосовуватись до її планів, а не навпаки», – Брід Марі промовчала. Кен погладив себе по підборіді і додав, явно жартома. «Тобі хоч заплатять за цю роботу?» Брід Марі встромила нігтів вазу, так що пальцем стало боляче. «Я не карний злочинець, я не поїду машиною посеред ночі, не поїду в жодному разі», – прошепотіла вона. Кен покірно зітхнув. «Окей, гаразд, тоді завтра зранку, раніше. Якщо це так важливо, збожевольте, як це село в тебе в'їлось». Кохана, адже ти навіть не любиш футбол. Нігті Бріт Марі повільно в'їлися в кераміку. Великий палець погладив шийку вази, поправив тюльпани, що стояли в ній. Днями я розгадувала кросворд. Там було питання про піраміду маслоу. Кент уже почав натискати кнопки на своєму мобільному телефоні, тому Бріт Марі додала у своєму шепінні жорстокості. Вона дуже часто зустрічається в кросворді. Ця піраміда потреб. Я читала про неї у газетах. Там про потреби людини. На нижній сходинці найголовніші людські потреби – їжа та вода». «Ммм», – сказав Кент. «Схоже, він відповідав на СМС. І повітря, за моїм припущенням, тихенько додала Бріт Марі. Друга сходинка піраміди безпека, третя спілкування, четверта відчуття власної гідності. Вона все пам'ятає точно, тому що цей Маслоу – «Фігурує у кросфордах дуже часто. Навіть жартівники його шанують. А на самій верхівці піраміди. Самореалізація. Саме її бор і дав мені, Кенте, самореалізацію. Звичайно, ти вважаєш це безглуздям». Вона прикусила губу. «Кент звів очі від телефону. Пильно подивився на Бріт Марі. Глибоко і галасливо сипуче. І як коли спить, і ось-ось почне хропіти. «Ну, так-так, що ж тут не зрозуміти, кохана? Зрозуміло. Це чудово, що просто офігеть. Самореалізація. Офігено!» «Я теж думаю, що це офігено», – прошепотіла Брід Марі і взяла його за руку. Кен кивнув, широко посміхнувся. «Ну що, тепер ти її одержала? А завтра їдемо додому». Брід Марі прикусила губу і випустила руку. Міцніше притиснула до себе вазу і стала притискатися назовні з машини. Чорт забирай, кохана, ну не ображайся, скільки триватиме ця робота, скільки часу, ти ще на цій посаді. Три тижні, насило вимовила Бріт Марі. А потім, коли три тижні закінчаться, а іншої роботи не буде, чи залишишся ти жити у борзі, у статусі безробітної? прокричав він їй у спину. Бріт Марі не відповіла, Кензі зітхнув. І вийшов з машини. «Ти ж розумієш, Люба, що це не твій дім!» Брід Марі знала, що він має рацію. Кен встиг наздогнати її. Брід Марі зупинилася і прикусила щоки. Кен забрав у неї вазу з тюльпанами і заніс до будинку. Брід Марі повільно зайшла слідом. Кен схилив свою велику голову. «Вибач, кохана!» – сказав він. і обидві його руки м'яко обхопили її підборіддя. Вони стояли в покої, Бріт Марі заплющила очі, він поцілував її повіки. Він часто робив так, на самому початку, коли мама тільки не померла. Брід Марі тоді залишилася зовсім одна на світі, поки Кент не опинився на сходах того дня, коли вона перестала бути сама. Тому що вона була потрібна йому, а людина не самотня, коли вона комусь потрібна. Тоді Бріт Марі так любила, коли він її цілував у заплющені очі. «Я просто сильно нервую через завтрашню зустріч, але все буде гаразд, обіцяю», – пообіцяв Кент. Брід Марі хотіла йому вірити, він усміхнувся, поцілував її в щоку і попросив не турбуватися. Завтра вранці він заїде за нею о шостій годині, щоб не потрапити в пробку. Потім пожартував, а то раптом із борга вийдуть усі три машини одночасно, дорога буде забита. Брід Марі посміхнулася, наче це смішно. І стояла в покв'ю за зачиненими дверима, поки він їхав. Потім піднялася сходами, застелила ліжко, підготувала сумки, склала рушники. Знову спустилася, вийшла з дому, пішла через борг. Темний і тихий, немов вимерлий, ніби жодного кубка не було і близько. Але в піцерії горіло світло, середини долинав в бан та особи. Та інші голоси, і дзвін скла. І пісні про футбол, та інші пісні за репертуару банк Їхні тексти Брід Марі знаходила зовсім недоречними для відтворення Брід Марі відчинила двері молодіжного центру Запалила світло на кухні Сіла на табуретку, сподіваючись, що щур скоро з'явиться Пацюк не йшов Брід Марі сиділа, тримаючи телефон у складених човником долонях Наче телефон той був рідний, дуже довго Потім набралася рішучості, набрала номер Дівчина зі служби зайнятості відповіла після третього разу. Бріт Марі!» – вимовила вона з порсоння. «Дозвольте попросити вас про звільнення!» – прошепотіла Бріт Марі. Судячи зі звуку на тому кінці, дівчина спітнулася і щось перевернула. Можливо, лампу. «Ні, ні, маленький. Мама просто поговорить по телефону. Лягає спи». «Миленький!» – почула Бріт Марі її голос. «Що ви хочете цим сказати?» – вразилась Бріт Марі. «Вибачте, я говорила із донькою, ми заснули на дивані». Вибачилась дівчина на тому кінці. «Я не знала, що у тебе є донька», – прохрипіла Бріт Марі. «У мене дві», – відповіла дівчина. Судячи зі звуку, вона вімкнула на кухні лампу і поставила каву на вогонь. «О котрій годині?» – запитала вона. «У всякому разі це не найкраща пора, щоб пити каву», – відповіла Бріт Марі, але тут же додала. «Але зрозуміло. Робіть як вам завгодно. Зрозуміло». Дівчина на тому кінці зосереджено вдихала та видихала. Судячи зі звуку, кава все-таки варилася. «Що я можу для вас зробити, Бріт Марі?» «Я прошу дозволу звільнитися. Прошу дозволу поїхати додому», – прошепотіла Бріт Марі. Дівчина довго мовчала, потім спитала. «Як пройшов матч?» Від цього питання з Брід Марії щось почало виходити. Можливо, після гола Бена вона справді приземлилася іншою людиною. Вона не знала, але вона видихнула, вдихнула і розповіла усе. Про селище біля дороги, про щурів, про публіку, яка не знімає головних уборів у приміщенні, про перше побачення хлопчиків, про футболки на стінах піцерії. Слова самі рвалися назовні. Про факсин та гамбурги на обід певні пляшки в Целафані і меблі з Ікеа, про пістолети та додатки в кросвордах, про поліцейських та підприємців, про дегенератів у світлій фар вантажівок, про сині двері машини та старі футбольні м'ячі, і про бускові тюльпани, і віскі, і сигарети, і загиблих матерів, і про раптові напади грипу, і про банки з газовками, про 1-0 у грі з міською командою, про те, як дівчина зупиняє м'яч обличчям, «Про космос». «Як безглуздо». «Звичайно, ви вирішите, що це просто безглуздо», – прошепотіла вона. Голос дівчини тремтів. «Я казала, чому працюю у службі зайнятості. Не знаю, чи вам відомо, але працюючи у службі зайнятості, на тебе виляться відро лайна. Люди вміють бути неймовірно злими. І коли я говорю лайно, бріть Марі, це треба розуміти буквально. Одна людина якось надіслала мені какашку в конверті». Сутінки богів, видихнула Брит Марі. Так вопливо, що закашилась, наче я типу вина у фінансовій кризі. Брит Марі довго сиділа занурювшись у роздуми. Брит Марі, покликала дівчина. Брит Марі кашлянула. Дозвольте спитати, як взагалі, кажучи, можна помістити це у конверт? Какашку? Брит Марі решуче кивнула. Аха-ха, ви звичайно вирішите, що це, зараз скажу, дурість. Але, на мою думку, помістити її туди має бути нелегко». Дівчина реготала кілька хвилин. Брід Марі раділа, що втратила голос. «Дівчині, мабуть, було не чути, що вона теж сміється. Не космос у жодному разі, але якесь таке почуття підняло її з табуретки. «Знаєте, чому я працюю тут?» – знову запитала дівчина. «Ні». Моя мама все життя працювала у соціальній службі. Вона завжди говорила – що серед усього лайна, серед найгіршого одного разу Трапиться історія зі щасливим кінцем І тоді розумієш, воно того варте Дівчина мовчала довго-довго, потім промовила з усмішкою Ви моя історія зі щасливим кінцем, бріт Марі Брід Марі проковтнула Про це не варто говорити посеред ночі З вашого дозволу я передзвоню завтра На добраніч, бріт Марі, прошепотіла дівчина вам теж, прошепотіла Бріт Марі. Обидві натиснули на відбій. Бріт Марі сиділа на табуреці з телефоном, у човником долоня. Їй так хотілося, щоб щур нарешті з'явився, що коли пролунав стукіт у двері, Бріт Марі в першу хвилину подумала, що це він. Потім, звичайно, Бріт Марі згадувалася, що вони не можуть стукати у двері, бо у них немає кісточок пальців. Принаймні, їй здавалося, що ні. «Є хто вдома?» – запитав Самі у двері. Брід Марі зірвалася з табуретки. «Що сталося? З кимось нещасний випадок?» Самі стояв, притулився до двірка. «Ні, чому нещасний випадок?» «Але Самі, зараз глуха ніч. Ніхто не ходить по хатах без попередження, немов продавець пилососів, або хто там ще, якщо нічого не сталося?» «А ви тут мешкаєте?» – посміхнувся Самі. «Ти чудово розумієш, що я маю на увазі?» – прошепотіла вона. Самі похитав головою. «Спокійно, Брід Марі. Я проїжджав повз і побачив світло. Вирішив дізнатися, чи не хочете ви цигарку або випити». Він сміявся з неї. Брід Марі це категорично не подобалось. «Звичайно, ні», – просичала вона. «Окей», – засміявся самі. «Клас! Але якщо ти не проти Снігерсу, то заходь». Вони сиділи на табуретках біля кухонного вікна, дивилися на зірки у найчастіше у всьому борзі вікно і їли снігер з кожен зі своєї тарілки. «Сьогодні було так кайфово», – сказав Самі. «Так, було кайфово», – підтвердила Брід Марі. Вона хотіла повідомити Самі, що завтра поки не бор І поїде додому, але так і не дізналася, чи помітив він це по ній. Тому що перш ніж вона встигла відкрити рот, Самі сказав, «Мені треба у місто допомогти другові». Що за друг просичала Бріт Марі посеред ночі. «Магнус має проблеми з одним хлопцем. Він їм гроші винен, а я мушу йому допомогти». Бріт Марі пильно подивилась на самі. Він кивнув головою, іронічно посміхнувся. «Я не знаю, про що ви подумали, але це борг. Ми тут багато прощаємо один одному». «Ми не маємо вибору. Якщо ми не будемо прощати один одному, у нас не залишиться друзів, які будуть доводити нас до білого жару». Брік встала, обережно забрала в нього тарілку, довго вагалась і нарешті лагідно торкнулася забинтованою рукою його щоки. «Тобі не обов'язково весь час бути посередником, самі!» – прошепотіла вона. «Як сказати?» – прошепотів він. Бритмарі мила посуд, самі стояв поруч і витирав тарілки. Потім обидва витерли наскво, кожен свій бік миття. Якщо зі мною щось трапиться, обіцяйте доглянути Омара і Велу, щоб у них усе було гаразд, обіцяйте знайти добрих людей, які подбають про них, попросив самі. Кров відлила у бритмарі від лиця. А чому з тобою має щось трапитись? Його рука заспокіюла, кознула по її плечі. «А, та нічого зі мною не станеться. Я ж гребаний супермен. Але ж знаєте, якщо раптом, ви прослідкуйте, щоб вони жили у якихось добрих людей». Брід Марі ретельно витерла руки рушником, щоб самі не помітив, що вони тремтять. «Чому ти просиш мене про це? Чому не Свена чи Банк чи...» «Тому що ви, Брід Марі, не з тих, хто звалює», сказав самі. «Ти теж». Заперечила вона. Самі зупинився на порозі. Закурив. Брідмарі стояла позаду нього, жадібно вдихаючи дим. Доросла жінка поводиться точно як офіціантка. Сонце ще не зійшло. Вона зняла волосину з куртки самі. Загорнула в хустинку. За яку команду вболівала твоя мати? прошепотіла вона. Самі посміхнувся і відповів. Як відповідають на такі запитання всі сини всіх мам? За нашу. Він підвіз бріт Марі до банк, поцілував її в голову. Брит Марі сиділа на своєму балконі, поряд зі своїми сумками, що зібрала в дорогу, і дивилася, як він їде в місто. Він узяв з неї слово, що вона не сидітиме всю ніч і чекатиме, коли він повернеться до борга. І все-таки вона сиділа і чекала. Розділ 34 Дозвольте довести до вашого відома, що я звільнилася. Бачите, мені треба додому». Брід Марі сиділа і кулупала бинт на вказівному пальці. «Я чудово розумію, що ви розумієте, але мій дім – там, де Кент. У людини має бути будинок». Вона винувато кивнула. «Я зрозуміло не хочу сказати, що щорам не потрібен будинок. Я в це в жодному разі не втручаюся. Я впевнена, що у вас чудовий дім». Пацюк сидів на підлозі і дивився на тарілку так, ніби тарілка йому віддавила хвіст і вдарила кайком. Пацюк дивився на банки, що стояли на тарілці. Це арахісова паста, а це якась нутелла, гордо сказала бріт Марі. У продовольчому магазині Снігерси закінчилися, але мене запевнили, що ось це на смак таке ж саме. Ніч ще не закінчилася, особа зовсім не зраділа тому, що її розбудили. Але Брід Марій не змогла всидіти одна, поряд із сумками, на балконі. Вона не витримала, тож повернулася сюди, попрощатися, і з чором, і з селищем. Вона гарно виклала на тарілку по ложці кожної з банки, прикрасила це все гілочкою кропу, загорнула серветку, поклала біля тарілки. «Кріп не є обов'язково, якщо вам не хочеться», це просто для краси, пояснила вона щуру. Пацюк взявся за арахісову пасту. Брітьмарі стояла біля вікна, скоро світанок. Особа загасила світло в піцерії і знову вирушила спати, сподіваючись, що брітьмарі не стане більше стукати в двері, тому що їй знадобилася шоколадна паста. Дорога була пуста. Брітьмарі стала терти обручка картоплею содою. Це найкращий засіб повернути обручці блиск. Вона так чистить обручку Кента, коли той забуває її, перед зустрічю з німцями. Кент стає таким розсіяним, коли має зустріч із німцями. Бріть Марі зазвичай начищає кільце до такого блиску, що кент не зміг би не помітити його, коли стане з ліжка наступного ранку. А тут уперше не чистила власну обручку. Вперше воно, було не на пальці, не дивлячись на щора брітьмарі прошепотіла. «Я потрібна Кенту. Людині необхідно, щоб її підтримували і потребували». Невідомо, чи сидять щорі на кухні ніж безперервно, розмірковуючи, як вони прожили своє життя або з ким. Самі сказав, я не з тих, хто звалює. Але я саме з них. Розумієте, у будь-якому разі я когось та й кидаю. Тому єдине рішення – залишитися там, де твій будинок, де твоє справжнє життя. Бріт Марі намагалась говорити впевненим голосом. Патюк облизував лапки, зробив напівколо по серветці, потім шмигнувся двері. Може, вирішив, що Бріт Марі надто багато говорить. Чому він продовжує приходити сюди? Бріт Марі сподівається, що не лише заради снігерсів. Вона взяла з підлоги тарілку, закрила пилівкою залишки раківу пасти та нутели і зазвичкою прибрала в холодильник, бо не з тих, хто викидає їжу. Ретельно витирає обручку, загорнула його в квадратик паперового рушника і засунула в кишеню жакета. І як приємно буде зняти пов'язку і знову надіти кільце на палець. Так само приємно, як лягти у свою постіль після довгої подорожі. Звичайне життя. Брід Марі ніколи не хотіла нічого іншого, окрім звичайного життя. Вона могла б зробити інший вибір, каже вона собі. Але вона обрала Кента. Людина не вибирає обставини, але вона вибирає, як її вчинити, мовчки міркувала вона. Самі має рацію, вона не з тих, хто зваліє, тому вона поїде додому, туди, де її потребують. Вона сиділа на кухоні табуреці, дивлячись на дорогу і чекаючи, коли з'явиться чорна машина. Машини не було. Цікаво, чи замислювався сам про те, як жити, чи може він дозволити собі таку розкіш, і ким все ж таки слід бути людині? Тим, хто стрибає, або тим, хто від цього утримується? Цікаво, коли людина старіє, чи багато в неї залишається в душі, простору для маневру. З ким їй ще залишається зустрітися? Що вона побачить у ній, і що допоможуть розгледіти в собі? Сам і поїхав у місто, допомагати комусь, хто не заслуговує. Брід Марі зібралася повернутися додому з цієї ж причини. Бо якщо ми не прощаємо тих, кого любимо, що нам залишається? Що є любов, якщо не любити наших коханих, навіть коли вони цього не заслуговують? Всі думки Бріт Марі крутилися навколо одного. Як людина проживає життя, заради кого і чиє? Вдалені на дорозі мигнули фари, ось світло повільно простягається з темряви, наче рука з води. Минув щит ласкаво просимо до боргу, уповільнив рух біля автобусної зупинки, згорнув на гравійний майданчик. Мріч Марі вже стояла в дверях. Потім про подію в місті повідомлять, що деякі молоді люди рано вранці вистежили Магнуси біля бару. Один з них мав ножа. Між ними кинувся інший хлопець той, хто завжди ставав між супротивниками. Машина м'яко зупинилась на майданчику, з гарячим зітханням завмер мотор. Фари погасли, і відразу загорілося світло в піцерії. У сплячих селищах завжди знають, що це означає, коли машина зупиняється біля вікна до світанку. Що це означає не на добро. Особа викотилась на ганок і зупинилась, і побачила поліцейську форму. Свен стояв, стискаючи кашкет руками. На нижній губі відбилися зуби, що не пускали почуття на волю але насправді червоні смуги, що простягалися по щоках, свідчили про марність цих зусиль. Брід Марі відчайдушно скрикнула і впала додолу, принічена вагою людини, якої більше немає. Розділ 35. Горе накотило стрімко. Не проростало в душі послідовно, запереченням злістю, торгам, депресію та прийняттям. Воно спалахнуло миттєво, як всепоглинаюча пожежа. Вогонь випалив весь кисень, і ось Брід Марі лежала на землі, волочачи ногами і хапаючи повітрі ротом. Тіло намагалося звернутися равликом, ніби втратило хребет, відчайдушній спробі придушити полум'я, що випалює все всередині. Смерть – крайній випадок безсилля. Безсилля – крайній випадок розпачу. Брід Марі не пам'ятала, як підвелася на ноги, як Свен посадив її до машини. Мабуть, відніс на руках. Вегу вони знайшли на півдорозі. Між молодіжним центром та багатоквартирним будинком вона лежала просто на гравію. Волосся прилипло до щоки. Слова булькали, наче легені, затопило слізьми. Немов дівчина тонула сама в собі. Омаре, потрібно знайти Омара, він їх уб'є. Брит Марі не розуміла, хто кого міцніше обіймає на задньому сидінні машини. Вона вегу чи навпаки? Світанок обережно будив борг. Наче дихав кожному вухо, сонцем та обіцянками, немов лискуче світло на теплій ковдрі, наче запах свіжої кави та підсмажений хліб. Даремно він так, це не той день сьогодні. Він не стане прекрасним, але світанку все одно. Поліцейська машина мчить через перші миті ранку, єдина машина на всю округу. Свен стиснув кермо, кров пульсуючи відлила від побілих пальців. Напевно, це болить. Напевно, він намагається сконцентрувати весь біль в одному місці, щоб з нею впоратись. Побачивши інший автомобіль, Свен додав газу. У такий час виїхати з борга може лише одна машина. У ній єдиний брат якого ще можна врятувати. Будь-яка смерть несправедлива. Кожен скорботний шукає винного і майже завжди наших гнів наштовхується на нестерпне розуміння того, що винних немає. А якщо вони все ж таки є, якщо ти знаєш того, хто забрав у тебе твоїх коханих, що ти зробиш, в яку машину сядеш, і що візьмеш у руки? Поліцейська машина з ревом випередила інший автомобіль і різко вивернула перед ним. Нога свену торкнулася асфальту раніше, ніж машина зупинилася. Цілу вічність він стояв один на дорозі, обличчя в червоних смугах, губа покусана. Нарешті двері відчинилися і вийшов Омар. Дорослі очі на обличчя хлопчика. Дитинство скінчилося, така ніч залишається з людиною назавжди. «Що, Свен, що ти скажеш, що я маю що втратити? А що, твою матір, мені втрачати?» Свен простягнув до нього підняті руки, показуючи порожні долоні і дивлячись на те, що тримав Омар, і промовив зривним голосом. «Розкажи мені до кінця, Омаре, ось ти їх убив, а вони тебе. А що далі? Розповідай далі!» Омар замер на місці, наче теж намагався сконцентрувати біль. Двоє хлопців на задньому сидінні відчинили двері, але не вийшли. Сиділи і чекали. Що вирішить Омар? Брідьмарі їх впізнала це вони грали у футбол і самі та Магнусом, у світлі фар чорної машини. Самі. Коли це було кілька днів тому, декілька тижнів, ціле життя назад. Адже так майже хлопчики, і вони також. Смерть це безсиля, безсилля, безсилля це розпач. Зневірені люди роблять відчайдушні вчинки. Вітер ворушив волосся Бріт Марі, коли з поліцейської машини вийшла Вега. Подивилась на брата, він уже опустився навколішки. Притиснувши до себе його голову, вона прошепотіла. Де стояв Самі? І тому, що Умар не відповідав, повторила. Де стояв Самі? Між нами видихнув він. Двоє хлопців глянули на останок на Свена. Одного разу її вдалося зупинити. Можливо, вдасться зупинити ще раз. Але не сьогодні. Машина поїхала, на дорозі залишилася Бріт Марі, Свен та двоє дітей. Над ними вставав світанок. «Що з нього візьмеш?» «Світанку». Поліцейська машина повільно минула борг, повернула на путівець і поїхала далі. Бріт Марі сама не знала, заснула вона або просто зацепеніла. Машина зупинилась біля озера, Брід Марі загорнула пістолет у носову хостинку, який тільки не знайшла у своїй сумці, толком не знаючи навіщо. Може, їй просто хотілося, щоб дівчинка не забруднилася? Вегана полягала на тому, що зробиться сама, зробила крок уперед і що сили закинула пістолет у воду. Брід Марі не пам'ятала, як години перетворювались на дні і скільки їх прийшло. Вночі вона спала між дітьми у ліжку самі, відчуваючи, як їхні серця б'ються між її долонями. Вона залишилася у них в квартирі на кілька діб. Це не було ні планом, ні рішенням, просто лишилася і все. Світанки спалювали із заходом сонця. Потім вона нервово пригадувала, що говорила з Кентом по телефону, але не пам'ятала про що. Напевно, просила вилаштувати якусь практичну справу – зробити кілька дзвінків – у нього це добре виходить. Усі кажуть, що у Кента це добре виходить. Свен прийшов у квартиру після обіду, в який день Брід Марі теж не пам'ятала. З ним була молода дівчина зі соціальної служби. Ласкава та привітна. Голова Свена більше не схилялася під тягарем тяжких думок. Дівчина сиділа з ними на кухні. Вона говорила повільно і м'яко. Але ніхто не міг зосередитись. Брід Марі дивилась у вікно. Діти? Один у підлогу, інша у стелю. Наступної ночі Брід Марі розбудив гуркіт. Вона встала, навпомазки запалила світло. Вітер увірувався в кімнату через балконні двері. Вега як божевільна бігала туди-сюди кухнею. Вона прибирала, начищала все, що знайшла. Пальці люто терли мийку та сковорідки. Знову й знову, мов це були чарівні лампи, здатні повернути їх колишнє життя. Руки Брід Марі затремтіли в повітрі над її тремтячими плечима. Пальці зігнулися, але не торкалися дівчинки. «Мені так шкода», – шепотіла Брід Марі. «Я розумію, які почуття!» «На почуття я не маю часу. Мені треба подбати про Омара!» Безбарним голосом перебила Вега. Брід Марі хотіла погладити її, але дівчина відсахнулася. Брід Марі пішла за сумочкою, достала соду... Їх очі зустрілися, у скорботі більше не залишилось слів, адже слова допомогти не можуть. Тому обидві прибирали до самого ранку, хоча в таких справах і сода не дуже допомагає. В січневої неділі, коли за сотні миль від боргу, Ліверпуль зустрівся і в Сіті, самі поховали поряд з матір'ю, пригорнувши ковдрою з червоних квітів. Його оплакували брат і сестра. Його не вистачатиме всьому селищу. Омар залишив на цвинтарі шарф. Бріт Марі пригощала всіх кавою і піцою, стежачи, щоб усіх була серветка під чашкою. Тут зібралися всі жителі Боргу до єдиного. По периметру паркування горіли свічки. Білі футболки з цифрами на спині. Акуратною стрічкою висіли на паркані. Інші нові, інші старі, що посиріли від прання. Але кожна пам'ятає. Вега стояла в дверях у наглаженій сукні з розчесаним волоссям, Приймала співчуття сусідів. Не мов сумувати, це насамперед їхнє право. Машинально тиснула руки. Дивилася байдужими очима, ніби її відключили від мережі. На парковці щось тукнуло, але ніхто цього не почув. Брід Марі покликала Вегу поїсти, та навіть не відповіла. Щоправда дозволила відвести себе за стіл і посадити на стілець. І відвернулася до стіни, щоб уникнути будь-яких доторків, будь-якого контакту. Стук на парковці повторився. Гори захлиснуло Брит Марі. Безсилля та розпач усі відчували по-різному. Для Брит Марі вони найвиразніші, коли вона не може когось нагодувати. Гучні голоси в тісній піцерії зливалися з рівнем урагану. Знесилені руки намагались натрапити на плече веги, немов на край урвища, але плече відсмикнулося, сповзло по стіні, погляд був звернений всередину, тарілка стояла незаймана. Коли стукіт на парковці став ще сильнішим, і наполегливішим брід Марі Люто повернулася до дверей, стиснувши руку так міцно, що сповз бинт. Вона вже зібралась гукати як слід, що шуму тут і так вже досить. Аж раптом повз неї до входу почала протискатися Вега. За дверима стояв Макс, спираючись на милиці. Повиснувши на них пахвами, він пробив здоровою ногою по м'ячу. З гострого кута, так що той відлетів спочатку до молодіжного центру, потім вдарився в паркан із білими футболками, а потім відскочив до нього назад. Пум-пум, скакав м'яч. Пум-пум, пум-пум. Немов серце, вега підійшла досить близько. Макс, не обертаючись, послав м'яч у бік. М'яч відскочив до веги і ліг біля її ніг. Її великі пальці відчували його крізь туфлі. Вега нахилилася і кінчиками пальців погладила шви його шкіри. І беззвучно заплакала. За сотню миль звідси Ліверпуль виграв із рахунком 5-3. Розділ 36-й. Амар і Діно першими розпочали гру з вегою Спочатку незручно, наче скуті горам Але поступово розійшлися і заграли так, наче це був звичайнісінький вечір Самовідано, тому що по-іншому грати не можна З'явилися інші гравці Спочатку жабрик та Бен Незабаром підтягнулися решта хлопців Бріт Марі їх не знала, але штани у всіх були зрваними колінами а грали незнайомі так, ніби жили у борзі. Брит Марі, незвічно офіційним тоном спитав Свен. Поруч із ним стояв дуже високий чоловік, просто неймовірно високий. Незрозуміло навіть, як влаштовано освітлення у будинку, де він живе. -ха, ха, сказала Брит Марі. Свен представив їх дядьком Діно, англійською. В англійській, всі джи Свен вимовляв як Ю, А Брід Марі не стала йому на це вказувати. Вона не з тих, хто критикує. Хелоу, сказала Брід Марі. До цього і звелася її участь у розмові. Не тому, що Брід Марі не знала англійською, а лише тому, що не знала, як говорити англійською, не відчуваючи себе аматором. Вона навіть не знала, як англійською аматор, що вважала додатковим аргументом на користь своєї точки зору. Цей невідомий високий чоловік, не те, що бріт марі когось засуджувала, розповів, що вони Діна жили у трьох країнах та семи містах, перш ніж приїхали до боргу. Свен люб'язно перекладав його слова бріт Марії, бріт марі і так непогано все розуміла, але дозволила йому продовжувати, боячись, що інакше від неї чекатимуть якихось слів. Коточки рота високого чоловіка сумовито повисмикувались, коли він сказав Яке полегшення, що малі діти не пам'ятають усього. Але Діно вже був досить великим, щоб бачити, слухати та запам'ятовувати. Він пам'ятає все, від чого вони тікали. Він розповідає, що Діно все ще важко говорить. Тільки з тими, хто пояснив Свен і показав у вікно. Брід Марі вклала одну руку в іншу. Високий чоловік зробив те саме. Самі, вимовив він, не мов виспіюючи, немов пестячи кожен звук. Тяжкість знову повисла у брід Марі на віях. Він розповідає, що і побачив самотнього хлопчика на дорозі. Вега та інші гукнули його, запитали, чи не хоче він пограти. Але не зрозумів, тоді самі підкотив до нього м'яч і хлопчик ударив по м'ячу ногою, переказав свен. Брідмарі дивилась на високого чоловіка, розсудливість все-таки не дозволила йому розповісти про те, як одного разу, коли вони з Кентом жили в готелі, і хтось забув у номері іноземну газету, вона майже розгадала цілий кросворд англійською мовою, без допомоги. Сенк'ю, подякував високий. Він хоче сказати спасибі за те, що ти тренувала команду. Це так багато зна. Брід Марі перебила свена, бо все зрозуміло. Це я маю сказати спасибі. Свен почав перекладати, але високий чоловік зупинив його, бо теж зрозумів усе. Він потис руку Брід Марі і повернувся до піцерії, допоміг особі зібрати зі столів тарілки та склянки. У нього нічна зміна в лікарні. Діно завжди вечеряє з вегою та омаром, тому що сам не хотів, щоб хлопчик їв наодинці, пояснив свен. І міцно стиснув губи. Ну що, це був гідний похорон, сказав він, бо так треба говорити. Безумовно, погодились бріт-марі, бо так належить. Свен вийняв щось із кишені й простянув їй ключі від машини, відвів очі у вікно. Вони побачили, як БМВ Кента заїжджає на футбольний майданчик. Думаю, що ви з Кентом тепер поїдете додому сказав Свен, дивлячись кудись удалечінь. «Так буде найкраще», – відповіла Брід Марі і прокусила щоку. Але слова таки пробилися назовні. «Якщо я не потрібна, не потрібна Везі та Омару». За короткий час між першою фразою і другою Свен встиг підняти очі, а потім стиснути, зрозумівши, що Брід Марі запитує, чи потрібна вона дітям, а не йому. «Я… я з, з службою зайнятості». Вони пришлють якусь співробітницю до Борга, – напружено сказав він, ніби забувши, що кілька ночей тому сам приходив до дітей з цією дівчиною. Звичайно, – відповіла бріт Марі. Вона, вона тобі подобається? Я працював із нею кілька разів, вона хороша людина, добре до них ставиться, вона не те, що не така, якою собі уявляєш соціальних працівників. Брід Марі витирла чоло носовою густинкою, щоб Свен не помітив, що вона витирає очі. Я обіцяла самі, що з ними все буде гаразд. Обіцяла. Я. У них має бути шанс. У них має бути шанс. На історію зі щасливим кінцем. Колись. Нарешті вимовила вона. Звичайно. Зрозуміло, твердила Брід Марі своїм чоботом. Свен смикав кашкет. Ця дівчина зі служби зайнятості, вона кілька днів поживе із дітьми, поки триває розслідування. Вона дуже дбайлива. Ти не хвилюйся, мене вже попросили відвести дітей увечері додому. Знадобилося кілька секунд, щоб сенс сказаного дійшов до бріт Марі. Перш ніж на неї обрушилось розуміння, що її більше не потребують. Звичайно, зрозуміло, так буде найкраще, прошепотіла вона. Кент вийшов із БМВ, бачивши у вікні піцерії Свена та Брід Марі. Він з ніякого засунув руки в кишені штанів. Вигляд у нього був такий, ніби він заблукав і не хоче собі в цьому зізнатися. Він із тих, хто ніколи не вмів говорити про смерть. Він із тих, хто влаштовує всякі практичні справи. Він дзвонить, він цілує тебе у вічі, але не з тих, хто вміє відчувати. Він ніби задумався, чи не зайти йому в піцерію, але ноги понесли його в протилежному напрямку. Здається, він подався назад до БМВ, але тут йому під ноги підкотився м'яч. За кілька метрів від нього стояв Омар. Кент поставив ногу на м'яч, подивився на хлопчика і вдарив ногою по м'ячу. Омар відчув його щічкою. Через 30 секунд Кент був уже в гущавині дітей. М'ята сорочка вибилася зі штанів і звисла над ременем. Волосся стерчало, дибки, очі сяяли. Кент розбігав, вдарив по м'ячу, що летить і промазавши, побачив, як власний черевик приземляється на дах молодіжного центру. Сутінки богів, пробормотіла Брід Марі, стоячи біля вікна. Діти проводили черевик поглядом, повернулись до Кента, він глянув на них і розреготався. Діти теж сміялися. Догравав Кент в одному черевику. Забивши гол, він помчав навколо майданчика з Омаром на спині. І Брід Марі тепер чітко бачила, яка в нього величезна дірка на носку. Люди, напевно, подумають, що йому нема кому нагадати, щоб він поміняв шкарпетки. Омар обійняв його трохи міцно, трохи довше, ніж заведено. Як підліткам рідко трапляється обіймати поса футбольним полем. Кент обійняв його у відповідь футболістам «Це можна». «Не засуджуй мене, Бріт Марі», – пробурчав Свен. Відвертаючись від вікна, що я не подзвонив у соціальну службу раніше, я хотів дати самі шанс, все влаштувати. Я думав, що я просто маю дати йому шанс. Не думай про мене погано. Її пальці торкнулися повітря біля нього, настільки близько, наскільки було можливо, щоб не торкнутися». Ну, що ти, Свен, що ти? Свен начебто зібрався щось сказати, тому Бріт Марі поспішила перехопити ініціативу. Дітей побільшало, ніж минулими днями. Звідки вони? Свен поправив кашкета на голові, ненароком зрушив на бакир. Вони приходили сюди щовечора після того матчу. щовечора по кілька нових. І якщо так піде і далі, у борзі з'явиться не просто своя команда, а й власний клуб. Що це означає, Брід Марі не розуміла, але звучить гарно Самі б сподобалось У них такий щасливий вигляд, попри все вони грають І вони щасливі, і заздрістю констатувала вона Свен провів тильною стороною долоні по щетині Він мав втомлений вигляд, Брід Марі вперше бачила його втомленим Але раптом він оглянув на неї Блиснув очима, куточки губ трохи розійшлися Футбол змушує життя йти вперед, сказав він. Завжди попереду ще один матч і наступний сезон. Завжди сподіваєшся, що все зміниться на краще. Це казкова гра. Брід Марі розправила складочку на його сорочці кінчиками пальців, легкими як метелик, не торкаючись тіла під тканиною. І Якщо можна, я би хотіла поставити тобі дуже особисте запитання, Свен. Так, запитуй. Сумно кивнув Свен. «Ти за яку футбольну команду вболіваєш?» Він змінився в обличчі від несподіванки, одразу змарнів. «Я ніколи не вболівав за якусь команду. Мені здається, я надто люблю футбол. Іноді пристрасть до команди йде в розріз із любов'ю до самої гри. Як це схоже на людину, на зразок Свена? Більше вірити у кохання, ніж у пристрасть». «Поліцейський, який більше вірить у справедливість, аніж у закон». Брід Марі подумала, що це йому дуже личить, але сказала тільки «Поетично». «Курси», – усміхнувся він у відповідь. Вона сказала б набагато більше, він, мабуть, теж, але він сказав лише «Я хочу, щоб ти знала, Брід Марі, що разу, коли в мої двері хтось постукає, я сподіватимусь, що це ти». Можливо, він збирався сказати ще щось, але не сказав. Брід хотіло хотіла окликнути його, але було пізно. Двері радісно брязнули за його спиною, адже двері категорично не розуміють, коли брязкати недоречно. Брід Марі промокнула хустинкою щоки, так, щоб не здавалося, ніби вона промокає очі. Потім рішучим кроком попрямувала до особи. У піцерії юрмилося безліч народу. Мама Бена, дядько Діно – та батько Жебрика. А ще безліч інших людей, чиї обличчя бріт Марі миттю бачила на трибуні. Гості прибирали, розставляли стільці. Бріт-Марія ледь утрималась, щоб не переставити їх на свій лад. «Похорон був цей, як його, гідний, ну?» – невиразно вимовила особа. Так, погодилась бріт Марі і дістала гаманець. «Дозволь запитати, скільки я вина за двері машини?» Особа забарабанила пальцями – по обшивці крісла-каталки. «Ну, як це його міркувати про машину? Я ж не бозна, який автомеханік. Ну, може, що не так зробила? Ти спершу роботу глянь. Потім повернешся, заплатиш». «Не розумію», – повідомила і Брід Марі. Особа почухала щоку, щоб ніхто не бачив, що вона витирає очі. «Ти, Брід Марі, така чесна?» Не вкрадеш. Я знаю, ти повернешся до Бору, щоб заплатити. Бріт Марі сунула гаманець до сумочки, дістала носову хустинку, відвернулась. Звичайно, звісно, їй хотілося зайнятися прибиранням, але інші люди, які зібралися в піцерії, вже прибирали. Під керівництвом особи, тепер усі розійшлися. Бріт Марі тут більше не потрібна Поки діти грали, вона самотньо стояла в дверях. Потім діти розійшлися по хатах один за одним. Свен терпляче чекав на Вегу та Омара. Дав їм час. Вега одразу шмигнула на заднє сидіння і зачинила двері. Але Омар усе брів уздовж паркану, ведучи пальцем по білих футболках. Нахилився над свічками на землі. Обережно підняв з гаслу, запалив від іншої. Поставив назад. Підводячись, помітив у дверях Брит Марі і махнув її рукою. Непомітно, на рівні стегна, з жестом уже юнака, а не підлітка Брід Марі помахала у відповідь, що Сили намагалася не показати йому, що плаче Вона вийшла на парковку, коли поліцейська машина вивернула на дорогу У напрямку багатоквартирного будинку, де жили діти, і зникла з поля зору Кент уже чекав Весь спітнілий, мята сирочка звісала на штани Волосся на великій голові стояла дибки Одна нога без черевика. Вигляд дурний. Брід Марі згадала, яким він був у дитинстві. Охоплений пристрастю, йому було все одно, що подумають інші. Йому було все одно зганьбитися в очах чужих. Йому потрібно було тільки її схвалення, нічиє більше. Кент узяв її за руку, і Брід Марі опустила повіки під його губами. Видихнула. Вега боїться, хоча здається, що злиться, Омар злиться, хоча здається, що боїться. Все буде добре, прошепотів Кент їй у волосся. Я обіцяла самі, що з ними все буде добре. Схлипнула бріт Марі, з ними все буде добре, дай це владі, спокійно сказав він. Я знаю, зрозуміло, я це знаю, прошепотіла вона. Це не твої діти, люба, сказав Кент. Бріть Марі не відповіла, бо й так знала. Зрозуміло, тому вона випросталась, витерла очі носовою хустинкою, розправила складку на спідниці та значну кількість складок на сорочці кента, зібралася з духом, склала руки на животі і попросила мені треба залагодити одну справу завтра у місті. Якщо тебе це не надто складниць. Я поїду з тобою. Тобі не обов'язково завжди бути поряд зі мною, Кент. Відповіла йому Брід Марі. Та ну, відповів він. Потім сміхнувся, все розуміє. Але коли Кент попрямував до БМВ, Брід Марі залишилася стояти, сунувши під в граві, і сказала тоном людини, яка вважає, що всьому є межа. Ні, Кент, справді, справді схаминися, я в жодному разі не поїду з тобою в місто, поки ти не одягнеш обидва черевики. Розділ? 37. Дивовижна властивість придорожніх сіл. Пістав для того, щоб залишати їх приблизно стільки ж, скільки залишитися. Деякі люди все життя обирають між першим та другим. Минула ще майже цілий тиждень після похорону, ніж Бріт Марі сіла в білу машину з синіми дверима і виїхала на дорогу, що вела з борга в дві сторони. Слід неодмінно зауважити. Відповідальність за це жодною мірою не можна покладати виключно на співробітників муніципалітету Вони, мабуть, намагаються зробити свою роботу І не їхня вина, що вони не уявили собі ретельності, з якою Бріт Марі виконувала справи зі своїх списків Першого дня у молодого чоловіка, який виконував секретарські обов'язки, був такий вигляд, ніби Бріт Марі хоче жартувати Прийомно відкривається о восьмій ранку так що Бріт Марі з Кемтом були на місці о 8.02. Бріт Марі не хотілося виглядати настирливою. Борг сказав виконуючий обов'язків секретаря таким тоном, який говорить про казкові істоти. «Голубчики, як ви взагалі кажучи, можете працювати в муніципалітеті, не знаючи взагалі, що Борг до нього входить», – казала йому Бріт Марі. «Я не тутешній, я тут тимчасово», – пояснив молодик ха, і ви вважаєте, що це поважна причина не знати нічого взагалі?» – кивнула Бріт Марі. Кен підбадьорливо штухнув її в бік, але шепнув, що треба якось дипломатичніше. Тому Бріт Марі зібралася і доброзичливо усміхнулася молодій людині. «Як сміливо з вашого боку надіти цю кроватку з таким безглуздим забарвленням?» Далі був обмін думками. Наречі підпадає під категорію дипломатичного. Кенту врешті-решт вдалося втихомирити обидві сторони настільки, що молодик пообіцяв не викликати охорону, а Бріт Марі більше не намагалася вдарити його сумочкою. Подорожні селища мають дивну властивість. Проживши там хоча б кілька тижнів, починаєш вважати образою, що молоді люди не обтяжують себе знанням про такі селища, про факт існування. «Хай буде вам відомо, я приїхала сюди, щоб вимагати будівництва футбольного поля в Борзі», пояснила Бріт Марі з англійським терпінням. Вона тиснула пальцем у свій список. Молодий чоловік почав ритися у якійсь папці. Після чого демонстративно звернувся до Кента і заговорив про комісію, яка зараз на нараді. «Скільки вона триватиме?» – поцікавилась Бріт Марі. Молодий чоловік порився в папці. Це робочий сніданок, тому приблизно до десятої. То десь? Ви за сніданком до десятої? Тоді не дивно, що ви досі нічого не зробили. Доброзийшло, повідомила Бріт Марі. Після чого їм з Кентом довелося залишити муніципалітет, оскільки молодик порушив обіцянку і викликав охорону. Повернувшися десятій, вона дізналася, що комісія закінчить радитись після обіду. Вона повернулася по обіді, але комісія як з'ясувалася, просиділи на нараді решту дня. Тоді Бріт Марі повторно довела до відома секретаря свій запит щодо футбольного поля. Цього разу виразніше, після чого висловила припущення, що на те, щоб дати справі хід, навряд чи потрібний цілий день. Охоронець, який повернувся на поле бою у свою чергу, висловив припущення, що Бріт Марі говорить дещо виразніше, ніж слід. «Якщо Бріт Марі зробить це ще раз», – сказав він Кенту, – «йому доведеться відібрати у неї сумочку». Кент посміхнувся і заявив, що охоронця у такому разі сміливості більше, ніж у нього – Кента. Бріт Марі не зрозуміла, ображатись їй чи пишатися. «Ми повернемось завтра, кохана, не хвилюйся», – заспокоїв її Кент, ведучи до виходу. Брід Марі безнадійно махнула рукою. «У тебе зустріч, Кент, нам треба їхати додому. Я розумію, розумію, я тільки хотіла». Вона вдихала так глибоко, що повітря, здавалося, набралося навіть у сумочку. Везі не боляче, коли вона грає у футбол». «А від чого їй боляче?», – запитав Кент. «Від усього». Кент розгублено похитав своєю великою головою. «Нічого, кохана, ми повернемось завтра». Бріт Марі поправила пов'язку на руці. «Я усвідомлюю, що більше не потрібна дітям». «Зрозуміло усвідомлюю Кент. Хочеться тільки, щоб я могла щось їм дати. Хочеться дати їм, бодай, майданчик». «Ми повернемось завтра», – повторив Кент і відчинив перед нею двері машини. Ні, ні, у тебе зустріч, я розумію, що у тебе зустріч, ми маємо повернутися додому Кент російно почухав голову, тихенько кашлянув і відповів, не зводячи очей з гумової прокладки між склом і металом Якщо чесна, кохана, у мене лише одна зустріч – з автодилером Аха, я була не в курсі, що ти маєш намір купити нову машину «Я не купуватиму нову, я продаватиму цю». Кент кивнув на БМВ, в яку Брід Марій щойно сіла. Обличчя в нього було сумне, ніби знало, що він від нього чекає. Але плечима він потис, наче юнак. Наче плечі легкі, гнучкі і щойно скинули величезний тягар. Підприємство збанкрутувало, кохана. Я намався врятувати його скільки міг, але так, сама знаєш, фінансова криза. Брід Марі беззвучно ахнула. «Що ж ти робитимеш?» Кент усміхнувся безтурботно та молодо. «Почну спочатку. Що ще роблять у таких випадках? Колись у мене нічого не було. Може, пам'ятаєш?» Вона пам'ятала, її пальці потяглися до його пальців. Вони обидва немолоді, але Кент засміявся. «Я зумів збудувати своє життя, отже зможу це зробити ще раз». Він узяв обидві її руки, свої, і впіймав її полят. «Кохана, я зможу стати тим чоловіком». На півдорозі між містом та бором Брід Марі повернулася до чоловіка і запитала, як справи у Манчестер Юнайтед. Кен засміявся, це було чудово. Та провелися до Біса, у них був найгірший сезон за 20 злишком років. Тренера ось-ось звільнять. Але чому? Вони забули, що давало їм успіх А як знайти це знову? Почати спочатку На ніч Кент виненяв кімнату у батьків Жабрика Брід Марін не запропонувала залишитись у банк Тому що Кент зізнався Ця сліпа відьма мене трохи лякає Другого дня вони знову з'явилися до муніципалітету І на третій Деякі співробітники муніципалітету звичайно вважали Що рано чи пізно вони здадуться але ці люди були просто не в курсі того, скільки важать списки справ, написані чорнилом. Вранці четвертого дня Кенто та Брітмарі дозволи зустрітися з чоловіком у піджаку, який засідав у комісії. Ближче до обіду чоловік викликав до себе жінку та ще одного чоловіка обидва у піджаках. Можливо, це стало результатом аналізу предмета по суті. А можливо, просто тому, що перший піджак зрозумів, що це значить ймовірність того, що хтось знову потрапить під сумочку Бріт Марі. Я чула багато хорошого про Бор. Там, здається, чарівно. З натхненням почала жінка, немов мов селище за дві милі від її кабінету, це екзотичний острів. І потрапити туди можна тільки за допомогою чарівника. «Я тут із приводу футбольного майданчика», – нагадала Бріт Марі. «Ось як». Сказала жінка Піджак Поле не закладено до бюджету Повідомив другий чоловік Піджак Я ж казав Вказав перший Піджак Тоді чи не можна вас попросити Змінити бюджет Поцікавилась Бріт Марі Це категорично неможливо Як це виглядатиме Тоді нам доведеться міняти і решту бюджетів злякався другий чоловік Піджак Жінка Піджак із посмішкою запитала Чи не хоче Бріт Марі кави Кави Бритмарі не хотіла. Жінка Піджак посміхнулася ще ширше. Наскільки нам відомо, у Борзі вже є футбольний майданчик. Другий чоловік невдоволено, заскриготав зубами і вигукнув. Ні, землю під футбольним майданчиком продано. Там проведуть геологічну розвідку, а потім збудують кооперативне житло. Це внесено до бюджету. Тоді чи не можна вас попросити викупити землю назад? Запитала бріт Марі. Другий піджак заскрипів так, що випустив фонтан слини. І як це виглядатиме, тоді всі захочуть продати свою землю назад. Ми ж не можемо будувати футбольні майданчики скрізь. Ми тоді потонемо у футбольних майданчиках. О. Перший чоловік піджак із нудним виглядом подивився на годинник. Кенту довелося міцно тримати сумочку бріт Марі. Жінка піджак з безлуздою посмішкою нахилилася. І налила всім кави, хоча кави ніхто не хотів. «Ми бачимо, що ви працювали в молодіжному центрі боргу», – сказала вона, ласкаво посміхаючись. «Так, так, все вірно, я звільнилася», – сказала бріт Марі і прикусила щоки. Жінка посміхнулася ще лагідніше, посунула склянку з кавою до бріт Марі. «Ніхто не набирав туди персонал, дорога Бріт Марі». Молодіжний центр дозвілля збиралися закрити ще до Різдва. Шукати персонал було помилкою. Другий чоловік-піджак заскриготів, як човновий мотор. Персонал не закладено у бюджет. Що це? Як це? Перший піджак піднявся. Я тепер попрошу вибачити, у нас важлива нарада. Брід Марі покинула муніципалітет. З розумінням того, що її приїзд до боргу був помилкою. Вони мали рацію. Зрозуміло, вони мають рацію. Завтра, кохана, ми повернемося сюди завтра, тішав її Кент, коли вони знову сіли у БМВ. Але Брід Маріо відповідь лише приречено мовчала, притилилась головою до вікна і притиснувши хустку до підборіддя. При погляді на неї в Кента з'явилось щось рішуче, щось мстиве, але Брід Маріо цього не помітила. П'ятий день у муніципалітеті був п'ятницею. Знову йшов дощ, бріть Марії їхати не хотілося, вважаючи, що все марно, так що Кенто довелося на неї натиснути, пригрозивши доповнити її список рядком грайливих пунктів, причому чорнилом. Тоді Бріть Марі смикнула список до себе, немов квітковий горщик, який Кент погрожував викинути з балкона, і неохоче вмостилася в БМВ, бурмочачи, що Кент хуліган. У муніципалітеті на них уже чекали. Брітмарі впізнала жінку з футбольній асоціації. Ах-ха-ха, ви тут, звичайно, щоб нас зупинити, зауважила бріт Марі. Жінка здивовано подивилась на Кента. Нервово потерла руку одну об іншу, наче їх вмивала. Ні, мені подзвонив Кент. Я тут, щоб допомогти вам. Я зробив кілька дзвінків, дозволив собі зробити те, що в мене добре виходить. Кент погладив Бріт Марі по плечу. Бріт Марі увійшла до кабінету слідом за піджаком. У кабінеті їх виявилось ще більше. Питання про футбольний майданчик у борзі виходило за межі компетенції трьох піджаків і вимагало розгляду більш ніж однієї комісії. Як нам стало відомо, за неполегливою інформацією щодо будівництва кількох футбольних майданчиків стоїть якась група інвесторів. Почав новий піджак – і кивнув жінці з футбольної асоціації Також нам стало відомо, що місцевий бізнес має намір здійснити лобіювання Повідомив інший піджак Причому лобіювання досить непростої якості Вставив третій піджак і поклав на стіл перед Брит Марі пластикову папку повну паперів Крім того, нам нагадали електронною поштою та за допомогою телефонних дзвінків що через рік будуть вибори», – сказав попередній піджак. Причому нагадали досить різко та безапеляційно, додав наступний піджак. Брід Маріна хилилася над папкою, усі папери мали шапку. Організація з офіційного оформлення робочої групи індивідуальних підприємств «Борга». З документів з усією ясністю випливало, що власники як піцерії, так і продовольчої крамниці, пошти – та автомайстерні борга зібралися вночі в певному приміщенні, де склали спільну вимогу про влаштування футбольного поля. Для більшої переконливості документ підписали також власники щойно зареєстрованих підприємств, адвокатської контори «Син і син», «Перукарня волосся та інше» та «АТ» «Борські вина» за випадковим збігом обставин одним почерком. Відрізнявся лише підпис людини та ім'я Карл, який, згідно з цим документом, нещодавно відкрив квітковий магазин Решта була написана почерком Кента Кент стояв позаду Бріт Марі, засунувши руки в кишені і згорбившись, наче щоб займати менше місця Бріт Марі хотілося підкинути його аж до космосу Жінка в піджаку подала каву і захоплено кивнула Я й не думала, що у борзі така ж живава економіка Це чудово Розсудливості Брід Марі довелося включитися на повну потужність, щоб не дозволити їй кинутись описувати коло по кабінету, розкинувши руки як крила. Брід Марі була майже впевнена, що це було б недоречно. Перший чоловік у піджаку відкашлявся і попросив слова. «Стан справ такий, що з нами навіть з'язували зі служби зайнятості, з вашого міста, повідомив він. 21 раз». Двадцять один раз з нами зв'язувались, уточнив другий піджак. Не знаючи, що говорити в Марі, повернулася до Кента, але той стояв з відкритим ротом, вражений, мабуть, не менше неї. Черговий випадковим чином вибраний піджак тицьнув пальцем в інший папір. Нам стало відомо, що вас прийняли на роботу до молодіжного центру борга. Помилка, ласкаво посміхнулася жінка піджак. Випадковий піджак невтомно продовжував. Служба зайнятості вашого рідного міста звернула нашу увагу на певні політичні обставини. Також нашу увагу звернули на те, що при складанні державного бюджету слід проявити відому гнучкість у тому, що стосується найму службовців. Так, сьогодні на рік виборів. 21 раз? 21 раз на це звернули вашу увагу? Зловставив другий піджак Слова Брід Марі застрягли десь між зубами Слова вийшли з-під контролю Вставши вона відкашилась і на силу вимовила Перепрошую, що це все взагалі кажучи означає Піджаки видали скромний стоїн Все й так очевидно Рукави піджаків синхронно підсмикнулися Даючи зрозуміти, що настав час обіду У обставинах, що склалися і що запанувало Крайнього нетерпіння один з піджаків взяв нарешті на себе ініціативу і стомлено глянув на Бріт Марі. Це значить, що грошей муніципалітету вистачить або на нове футбольне поле, або на збереження за вами робочого місця. На те і те інших коштів у нас немає. Неважкий вибір, дивовижна властивість придорожніх селищ. Підстав покинути їх приблизно стільки ж, скільки підстав – Залишитися в них Розділ 38 Прошу тебе, постарайся зрозуміти, що це неважливий вибір Сказала Бріт Марі І не отримавши відповіді пояснила Розумієш, це невеликий вибір Прошу тебе, постарайся не тримати на мене зла Відповіді Бріт Марі зрозуміло не отримала цього разу Вона прикусила щоки та розправила спідницю Тут дуже гарно. Не знаю, чи для тебе зараз це має значення, але сподіваюсь, що має. Це неймовірно чистий та красивий цвинтар. Самі не відповів, але вона сподівалася, що він чує її слова. Я хочу, щоб ти знав, мій любий хлопчику, я ніколи не пошкодую про те, що приїхала до Боргу. Настала друга половина суботнього дня, після того, як муніципалітет поставив Бріт Марі перед неважливим вибором. Дня, коли Ліверпуль зустрівся з Астон Вілла за сотні миль від Боргу. Зранку бріть прийшла до молодіжного центру. У понеділок на майданчику перед центром стануть евакуатори, муніципальні піджаки це обіцяли. Кен змусив їх пообіцяти, бо інакше він обіцяв не пустити їх обідати, і вони присягнулися страшною клятвою, що в борзі буде справжнє покриття та справжні ворота зі сіткою. Справжні крейдові лінії з обох боків поля Так, вибір не важкий Але Брід Марі пам'ятала, що означає втратити рідну людину Пам'ятала це почуття безпорадності І розуміла, що допоможе таким же безпорадним Розкреслене чіткими лініями футбольне поле З відчинених дверей піцерії долинав голос Але Брід Марі туди не зайшла Відчула, що не варто у молодіжному центрі було порожньо, але холодильник виявився відкритим. Целофан на тарілці прогризаний, арахісова паста та нутелла злизані до останньої каплі. По дорозі назад Щур налетів на банку з пекарським порошком і перекинув її в раковину. У білій пудрі залишилися його сліди. Дві парі слідів. У було побачення. Брід Марі довго сиділа на табуреці з рушником на колінах. Потім вона витерла щоки та вичистила кухню, помила, продезінфікувала, забезпечила свіжість. Погладила кавоварку, що постраждала від викида гравію. Провела долоною за схемою з червоною точкою посередині, схемою, що висіла надто низько, і повідомляла, де була Брід Марі. Дивно, але стукіт у двері не застав її зненацька. Поява дівчини зі служби зайнятості здався цілком природною. Кому ще тут бути? Доброго дня, Брід Марі. Я побачила світло. Сподіваюсь, я не завадила, сказала дівчина. Зрозуміло, ні. Я зайшла тільки залишити ключі. Тихо повідомила їй Брід Марі, відчуваючи себе гостею у чужому будинку. Вона простягнула ключі від молодіжного центру, але дівчина їх не взяла. Тільки окинула усміхненим поглядом помешкання. «Як тут добре. Я розумію, чому це місце так багато означає для Веги та Омара. Я захотіла побачити його, щоб краще їх зрозуміти. Перед від'їздом я прибрала», – запевнила її Бріт Марі. «Обіцяю зробити все, щоб зробити для них все найкраще», – запевнила дівчина. Бріт Марі ніяк не могла впоратись ключами. Тиснула в собі те, що піднімалося з надуші. Декілька разів перевірила, чи все поклала в сумку, чи точно вимкнула світло в туалеті та на кухні. Вже кілька разів поривалася сказати, хоча розсудливість із кіхтями і іклами намагалася цьому перешкодити. Їй хотілося запитати, а якщо хтось захоче подбати про дітей? Зрозуміло, вона знала, що це безглуздо, зрозуміло, знала, але встигла відкрити рота і сказати – з вашого дозволу, я б хотіла зрозуміти дурість, так, так, але я б хотіла б дізнатися, наскільки це взагалі можливо, так ось тільки дізнатись, що, якби хтось зголосився. Не встигла дістатися до кінця фрази. Вона зустріла погляд батьків жебрика. Вони стояли у дверях. Мама вхопила вагітний живіт, батько з кепкою в руках. Привіт, сказала мама. «Це ви збираєтесь забрати дітей?» – побажав дізнатися Карл. Мама м'яко тицнула м'яким ліктем у бік і повернулась до дівчини з соціальної служби. «Мене звуть Соня. Це Карл. Ми батька Патріка, який грає у тій самій футбольній команді, що Вега за маром. Цілком ймовірно, що дівчина соціальної служби зібрала щось відповісти, але Карл не дав їй шансу. Ми подбаємо про них». «Ми хочемо, щоб вони переїхали до нас та жили з нами. Ви не зможете забрати їх з борга». Соня подивилась на Брід Марі. Можливо, і на її руку, бо прийшла через всю кімнату. І, спитавши згоди, обняла її. Брід Марі пробормотіла, що в неї пальці в засобі для миття посуду. Але Соня все одно обняла її. Щось скриготнуло в дверях. Дівчина із соціальної служби розсміялася. Здавалося, вона сміялася завжди – коли відкривала рот. «Справа в тому, що саме це питання я вже чула від мами Бена і від дядька Діно. Так, його звуть». Скрегіт повторився, доповнивши демонстративним покашлюванням. «Ці діти, чи можуть вони жити у мене? Вони це, як його, вони мої діти». Особа мала такий вигляд, ніби вона готова битися з цього питання з будь-ким, хто є в кімнаті. Вона махнула у бік футбольного майданчика. Там на перкані ще висіли футболки, і вранці знову хтось знову запалив свічки. Є таке прислів'я – дітей виростити ціле село потрібно. А в нас тут є село. За спиною особи стояла банк із собакою. Мабуть, відчувши погляд дівчини і соціальної служби, банк змахнула палицею і люто затрясла над головою. Я прийшла не дітей усиновлювати, я за піцею. Соня випустила брід Марі з обіймів. Не хоче, як відпускають повітряну кульку, якщо знають, що якщо тільки відпустити, вона полетить у небо. Кар, зламавши кепку в руках, суворо наставив палець на дівчину зі служби зайнятості. Не можна забирати дітей з борга. Вони ж можуть потрапити до будь-кого. У його голосі звучав не так виклик, як жах. Вони можуть потрапити до людини, яка вболіває за Челсі. Тим часом Бріт Марі поклала ключі від молодіжного центру на кухонний стіл і вислизнула за спинами на вулицю. Якщо це й помітили, а це цілком могли помітити, то дозволили їй піти, не попрощавшись, бо вона була їм надто небайдужа. Другу половину дня змінив вечір. Стрімко і невблаганно, наче сутінки зірвали з неба пластир із денним світлом. Бріт Марі стояла навколішки, припавши чолом до надробка самі. «Милий хлопчику, я ніколи не пошкодую, що я тут». Субота. За сотню миль звідси грає Ліверпуль. У понеділок до Бору приїдуть екскаватори. Бріт Марі не знала, вірить вона чи ні, але вважала, що це добре. Що Бог має свій план для Борга. План футбольного поля. У покритих плямами колготках бріт Марі самотньо брела дорогою через все селище. Білі футболки так і висіли на паркані. Під ними горіли нові свічки. У молодіжному центрі світився телевізор. Виднілися силуети дитячих голів. У центрі зібралося більше дітей, ніж збиралося раніше. Тепер тут скоріше клуб, ніж команда. Брід Марі хотілося зайти туди, але вона розуміла, що це недоречно. Усвідомлювала, що так буде краще. На майданчику між молодіжним центром і піцерією стояли дві неймовірно старі вантажівки – Спалаючими фарами У світлі фар бігали чоловіки у бородах та кепках Пихкаючи і крехчучи Штовхаючись і пихаючись Брід Марі не одразу зрозуміла Що вони грають у футбол Є така гра Брід Марі пішла далі Серце пропустило кілька ударів Перед непримітним будинком у непримітному садку Якщо не знати, що вони тут є То прийдеш повз і не помітиш цей будинок дуже нагадував свого хазяїна. Поліцейської машини перед будинком не було, і світло у вікнах не горіло. Переконавшись, що Свена вдома немає, Бріт Марі підкралася до дверей і постукала, тому що їй хотілося зробити це хоч раз у житті. І поспішила геть, прихована тінями, і прийшла останній відрізок шляху до будинку банк. Клумба перед будинком більше не пахла, таблички продається на газоні, Більше теж не було. У її пахло єшнею. Собака спала на підлозі, а Банк сиділа у вітальні в кріслі, присунувшись так близько до екрану телевізора, що Брід Марі хотілося застерегти її, пояснити, як це небезпечно для зору, але потім їй прийшла думка краще. Можна спитати, хто сьогодні грає? Астон Вілла з Ліверпулем, Астон Вілла веде 2-0». Збуджено вигукнула банк. Ах-ха-ха, припустимо, що тут теж болівають за Ліверпуль, як здається і усі у борзі. Збожевоїла чи що? Я вболіваю за Астон Віллу. банк. Чи можна запитати, чому? Запитала Бріт Марі, подумавши. Вона зрозуміла, що взагалі вперше бачить, що банк дивилась футбол по телевізорі. Вигляд у банк був такий, наче вона почула повну нісенітницю. Після деяких роздумів вона похмуро відповіла. Тому що решта за неї не вболіває. І додала, а ще у них дуже гарні футболки. Другий аргумент показався Бріт Марі трошки раціональнішим. Бан підвела голову, зменшила гучність телевізора, відпила пива і відкашлянулась. На кухні є їжа, якщо ти голодна. Бріт Марі похитала головою, міцно тримаючись за сумочку. Незабаром приїде Кент. Ми поїдемо додому. Він у своїй машині, а я у своїй. Він, звісно, попереду. Я не люблю водити машину у темряві. Найкраще, якщо він поїде попереду. Банк підняла брови, потім опустила. Встала, тяжко проклинаючи крісло, наче ці крісла винні у тому, що люди старіють. Не хочу втручатися не в свою справу, Брідь Марі, але мені здається час навчитися водити машину у темряві. Банки з собакою допомогли Бріт Марі знести в неї сумки та балконі ящики. Бріт Марі вимила посуд і прибрала на кухні, розклала столові прибори, почухала собаку за вухом, у телевізорі заволали, Банк пішла у Вітальню, повернулася зла. Ліверпуль забив Астон Віле. Тепер рахунок 2-1. Бріт Марі востаннє обійшла будинок, поправила килим штори, знову спустилась на кухню і сказала. «Я не з тих, хто втручається, не в свою справу. Банк, але я навряд чи могла б звернути увагу на те, що табличка продається, прибрана за зону. Чи можна привітати з продажем будинку?» Банк гірко засміялась. «Знущається. Хто купуватиме будинок у борзі?» Брід Марії поправила спідницю. «Перепрошую, але якщо табличка прибрана, то таке припущення навряд чи звучить недоречно». Банк відвернулась до раковини, щоб зайнятися посудом, але її там уже не було. Ну, я збиралася в борг ненадовго, хотіла поговорити з батьком. Думаю, що тепер, коли він помер, то буде простіше, він не буде постійно перебивати мене. Брід Марі хотілося погладити її по плечу, але було ясно, краще цього не робити. З різних причин, хоча б цієї, що паличка банк була в межах досяжності її власниці. У двері постукали, банку вигнала у передпокій і пішла у вітальню. Не відчинивши двері, бо знала, хто це. Бріт Марі востаннє окинула кухню поглядом. Її пальці майже торкнулися стіни, наблизились настільки, щоб відчути, але не настільки, щоб торкнутись, тому що вони дуже брудні, бріт Марі не встигла їх відмити. Для цього їй довелося б провести в борзі більше часу. Коли вона відчинила двері, Кент з полегшенням усміхнувся. Ну що, готова? спитав він нервово, ніби все ще побоювався, що вона передумає. Вона кивнула і вже, було, взяла сумочку, аж раптом чоловік у телевізорі заревів, як божевільний, мов його хтось ударив. Що там, господи, видихнула бріт Марі. Ну, поїхали ж, бо пробки будуть, зробив спробу кент, але пізно. Бріт Марі увійшла до вітальні. Банд, на чому світ стоїть, крила молодика в червоній футболці, який носився колами і кричав, так що обличчя в нього ставало фіолетовим. «Два-два! Ліверпуль! Зрівняв! Два-два!» – буркнула банк і штовхнула крісло, наче воно вини. Бріт Марі була вже за дверима. Бемве стояв на вулиці, Кен потягнувся до неї з машини, але бріт Марі вивернулась що, зрозуміло, виглядало дуже недоречно. Доросла жінка біжить вулицею, ніби злочинить від справжньої відплати. Вона, важко дихаючи, зупинилася біля бордюру. Дихання опалювало горло, Брід Марі обернулася, дивлячись на Кента, з очей текли сльози. «Що відбувається, кохана? Настав час їхати», сказав він із замовк, побачивши, в якому вона стані. «Спідниця м'ята, але Брід Марі не розправляє її». Волосся розкуйовджене, наскільки взагалі можливо розкуйовдити волосся Брід Марі. А розсудливість остаточно капітулювала, так що довелося їй підвищувати голос. Ліверпуль зрівняв два-два, Я вірю, вони переможуть. Велика голова Кента похилилася, підборіття уперлося в груди. Кент весь стиснувся. «Кохана, адже ти не можеш їх усиновити, а як би й могла». То що, колись вони перестануть потребувати тебе? Що ж тоді? Вона похитала головою, уперто і непокірно, небезнадійно та нескорбно, наче задумала стрибнути, хоча б з бордюру. Я не знаю, Кент, не знаю, що тоді. Кент заплющив очі і знов став схожим на хлопчика на сходовій клітці. Я можу почекати тільки до ранку, брить Марі. Тихо промовив він. «Я живу у батьків, Жебрика, і якщо ти не постукаєш у їхні двері завтра, я поїду додому один». Кент намагався вимовити це певним тоном, хоча зрозумів – він загубив її, програв її. Брід Марі була вже на півдорозі до молодіжного центру. Омарі Вега побачили її раніше, ніж вона їх. Брід Марі пробігла повз і почула, як вони сердито її звуть. «Господи Боже, Ліверпуль! Я, звичайно, не знаю точно, що вони зробили», але в мене склалось враження, що вони отримують гол. Назад. Як їх там? Віла якась. Задихнулася Брід Марі. Перед очима все пливло. Тож довелося впертися руками в коліна. Просто посеред вулиці. Сусіди, напевне, подумають, що вона вжила наркотики. Ми знаємо. З ентузіазмом підтвердив Омар. Ах-ха-ха, Марі. Два-два, ми переможемо. Ми дивилися в очі Джерарду, коли він забив. «Отже ми переможемо!» – захоплено завулав Омар. Брід Марі підвела очі, дихаючи важко, немов у неї мігрень. «У такому разі, перепрошую, що ви взагалі-то кажучи робите посеред вулиці?» Вега стояла перед нею, засунувши руки в кишені. Вона похитала головою, ніби зрозуміла, що Брід Марі виразно розуміє повільніше, ніж людина може собі дозволити. «Ми хочемо, щоб коли ми вирвемось вперед, ви побачили це разом із нами». Ліверпуль так і не вировся вперед Мач закінчився із рахунком 2-2 Це не має значення І отже все в цьому світі Вночі на кухні у банк вони їли яєчню з беконом Вега, Омар, Бріт Марі, банк та собака Саме Вега попросила Омара прибрати лікті зі столу На якусь мить вони зустрілися поглядами Після чого Омар мовчки підкорився Потім вони одягнули куртки а Брід Марі стояла у передпокої Вона підібрала пальці, ніг і так довго чистила одяг дітей Що врешті-решт їм довелося взяти її за обидві руки Дівчина зі соціальної служби чекала дітей на газоні Вона нормальна, футбол не любить, але вона нормальна Сказала Вега Брід Марі Ми її навчимо, пообіцяв Омар Брід Марі прикусила щоки та кивнула «Я річ у тому, що я хочу тільки сказати, що я, що ви, що я ніколи...» Почала вона. «Ми знаємо», – пробормотіла Вега, – глибоко у тканину жикета. «Все буде добре», – пообіцяв Омарію шию. Діти вже встигли дійти до дороги, коли хлопчик обернувся. бріт Марі завмерла, ніби бажаючи зберегти їх зображення на сітківці. Омар запитав, «Що ви робите завтра?» Бріт Склала руки на животі, намагалася вдихати і видихати якомога довше. Кен чекає, що я постукую до його дверей. Вега засунула руки в кишеню, підняла брови. А Свен Брід Марія вдихнула, видихнула. Відчула, як борг пружинить у легенях, наче футбольний м'яч. Він сказав, що щоразу, як у його двері будуть стукати, він сподіватиметься, що це я. У світлі великих ліхтарів. Діти здавалися такими маленькими, але вега витяглась, випростала спину і попросила. Брід Марі, зробіть мені одну послугу. Так, не стукайте завтра, ні в чиї двері. Сідайте за кермо і все. Брід Марі ще довго стояла в темряві одна. Вона нічого не сказала, нічого не пообіцяла. Знала, що стримати таку обіцянку не зможе. Вона стояла на балконі будинку банк. Відчуваючи, як бор ласкав одме її волосся Не настільки сильно, щоб розстріпати зачіску Але достатньо, щоб відчути вітер у волосі Повз все ще в темряві проїхав листоноша з газетами Старушенці з ходунками зашкутильгали до поштової скриньки Одна з них помахала Брід Марі Брід Марі помахала у відповідь Не всією рукою, звісно, стримано, ледь помітно Піднявши долоню, як махають розсудливі дорослі люди Дочекалася, доки жінки знову підуть у будинок. Потім, крадучись, спустилася сходами і винесла сумку до білої машини із синіми дверима. Ще не розвинілося, коли бріт Марі постукала у двері. Розділ тридцять дев'ятий Якщо заплющитись досить міцно і надовго, можна пригадати кожен життєвий вибір. Коли вибирав те, що потрібно саме тобі, усвідомити, що такого, мабуть, не було жодного разу, а якщо їхати на білій машині І синіми дверима повільно Через все севаще Темною ще дорогою Опустивши вікна і важко дихаючи То можна згадати і всіх чоловіків В яких ти була закохана Альф, Кент, Свен Один зрадив і залишив її Другий зрадив її І був нею залишений Третій – усе те, чого вона ніколи не мала Але навряд чи їй потрібно саме це Можна повільно Повільно-повільно розмотувати бинт на руці. Не дивитися на білу пляму на безименному пальці. Мріяти про перше кохання та другі шанси. Зважувати, попрощатися чи закохатися. Рахувати удари серця. Якщо заплющити очі, можна пригадати кожен свій життєвий вибір. І зрозуміти, що вони робилися на користь когось іншого. У борзі настав ранній ранок. Але світанок ніби вичікував, мов би хотів дати їй час, підняти руку, прийняти рішення, стрибнути. Брід Марі постукала, двері відчинили. Брід Марі зібралася сказати все те, що накопичилось в неї всередині. Але це їй не вдалося, їй хотілося пояснити, навіщо вона прийшла саме сюди, але її перебили. Вона зрозуміла, що на неї чекали. Прикро, що вона настільки передбачувана. Так хотілося поділитися тим, що відчуваєш, відчинити грудну клітку І вперше в житті випустити назовні все те, що там нудилось, але їй не давали можливості Натомість її рішуче взяли за руку і відвели назад, на дорогу, на тротуарі, аби як нагромаджувались пластикові каністри немов упали з вантажівки Уся команда збирала гроші Ми підрахували, мабуть, вистачить, сказав хлопчик Ага, підрахували, ті, хто вміє рахувати Ставила дівчинка Я вмію рахувати, заволав хлопчик До скільки ж? Скільки разів? Можеш потрапити по м'ячу? Ага, типу до трьох, посміхнулася дівчинка Брід Маріна хилилася, торкнулася каністр Від них смерділо, діти місно схопили її за обидві роки Це бензин, ми підрахували Вистачить на всю дорогу до Парижа, сказав Омар І на весь шлях назад Шепнула Вега. Діти стояли і махали, поки Брід Марі сідала за кермо. Вони махали наче всім тілом, дорослі так не вміють. У борзі настав ранок, і сонце стримано і шанебливо застигло на обрії. Немовби даючи Брід Марії час, востаннє зробити вибір і вперше вибрати те, що потрібно саме тобі. Коли денне світло нарешті розлилось по дахах, біла машина з синіми дверима рушила з місця. Можливо, Брітмарі зупиниться, може постукає ще в одні двері, може просто поїде далі. Бог свідок, бензину Брітмарі вистачить. Січне веселище скоріш одне з мільйона, ніж одне на мільйон. Таке саме, як і інші, і не схоже на інші. За кілька місяців, за сотню миль звідси, Ліверпуль Майже перемагає в англійській футбольній лізі. В одному з останніх турів команда поведе, борячись з Крістал Пелес з рахунком 3-0, але за вісім неймовірних хвилин пропустить три м'ячі і втратить чемпіонство у лізі. Ніхто з гравців Ліверпуля ніколи нічого не зізнається про борг. Вони не уявляють собі, що існує таке місце на землі. Але кожному, хто поїде того дня цією дорогою з опущеним склом. Неминуче стане відомо, що Ліверпуль не переміг. Манчестер Юнайтед звільнить тренера. І почне все спочатку. Тоттенхем наступного сезону покаже себе краще. Дещо залишаться люди, які вболівають за Астонвіллу. Так, це січень, але до боргу прийде весна. Молода людина спочиватиме на цвинтері поряд з матір'ю, вкритою футбольним шарфом але двоє дітей розповідатимуть матері та братові, перебиваючи один одного. Про посланця арбітра і про підлі силові прийоми. М'яч котитиметься полем, нога битиме по м'ячу, бо ніхто в селищі не розуміє, як можна по м'ячу не бити. За кілька років настане літо, коли Ліверпуль програє все, а потім селище осінить осінь і новий сезон, коли Ліверпуль відіграє все назад. Футбол у цьому сезоні – вражаюча гра, Бо вона змушує життя йти далі. Бор залишиться там, де він є, де був завжди. Селище, про яке вічлива людина сказала, плеше, що воно стоїть біля дороги, що веде в дві сторони, додому та до Парижа. Коли приїжджаєш подібні селища, зауважуєш лише, що там уже закрито. Потрібно скинути швидкість, щоб розгледіти те, що залишилось. У борзі залишилися люди. Тут залишилися щурі, ходунки та теплиці, футбольне поле, білі футболки і палаючі свічки, нове покриття та історії з гарним кінцем. Тут є магазин квітів, в якому продаються тільки червоні квіти, є продуктовий магазин, і є автомайстерня, і пошта, і піцерія, де завжди увімкнений телевізор, коли передають футбол. І де соромно брати у кредит. Немає більше молодіжного центру. Але є діти, які їдять яєшню з беконом у свого нового тренера. Разом із її собакою, у будинку з балконом, у вітальні, де на стінах тепер нові фотографії. Десь на газонах біля дороги поменшало табличок «Продається», де дорослі чоловіки у бородах та кепках грають у футбол, у світлі фар старих вантажівок. Тут є футбольне поле, тут є футбольний клуб, куди б її не занесло. Всі знають, тут була Бріт Марі. Кінець. Читала Наталія Поліщук. Дякую всім, що дослухала до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалось так же само, як і мені. Це дуже емоційний твір, який мені дався дуже непросто. Я кілька разів зупинялася, не могла взяти свої емоції в руки. Але, як і всі твори Бакмана, він закінчується щасливо, тому що всі мають право, на щасливий кінець.